Egy, két, hár, az úcska színjátékon. Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kockába már nem. Nem. Ahho. másik állt? Nem. Ahó. Elég. Kejfel Jancsi. Mi a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már itt? Mikrofonpróba 1-2-3, 1-2, 1-2-3, sound check. 1-2, 1-2, 1-2-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, te meg nyulam hová mész. Sz -sz. A változatosság kedvéért ma már 4 és 4. órát aludtam, ez már. Ez már a döfi kategóriája, valamit majd ki kell találni, mert azért ennyire zűrzavarosan nem aludtam, és a helyzet az, hogyha inszomniában nem is szenvedek, de azért ennek a relatív kialvatlanságnak van következménye, például az, hogy az ember lefekszik napközben, ami rám korábban egyáltalán nem volt jellemző, és most már délelőtt is el tudok aludni, ami korábban aztán végképpen rémámokat okozott a szó szoros értelmében. Ezt követően meg úgy ébredek, mintha egy kurban ébrednék, és onnan jönnék fölfelé létrával, vagy valaki felhúz egy vödörben, de a végeredmény a -e teljesen mindegy. Iszonyatosan hosszú idő kell, ami úgy nagyjából elérem az üzemhőmérsékletemet. Valami egész rettenetes időbeosztásom van, de borzasztó. Tehát tulajdonképpen az egész olyan, mint hogyha reggel hétre, Nekem készen kéne lennem, és ezt leszámítva semmi egyéb lényeges nincs az életemben, és azért fontos a kejfejacsi, de ez azért így ebben a formában enyhe túlzás. Mindig is volt hajlandóságom, hogy így alakuljon a napom, vagy így alakuljanak a napjaim, de most túlságosan így alakulnak. Nem tudom, hogy önök hogyan vannak a hétköznapjaikkal, Nekünk a Kristával messze a legjobb napunk a szombat, az kimagaslik A vasárnap már erős hanyatlást mutat És felhet azt a kérdést, hogy ez jól van-e így, de Hát ez egy meglehetősen rossz kérdés Önök nem tudnak rá válaszolni, én meg nem akarok, mert én is tudok a helyzet az, hogy ma a 2020. január 24-e van, amivel azt következik, hogy mához egy hétre kipipáljuk a januárt is, és 2020-ban nem lesz több január, de még van egy hetünk. Egy hetünk meg... A mai napból, ami hátra van. A pontos idő 7 óra múlott 7 perccel. Ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János erőteljesen korhatáros, 14 éven aljaknak nem, fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Ami az időjárást illeti, nos az lehetséges, hogy napközben ki fog sütni a nap. Most azonban a legváratlan a pillanatokban jön elő a köd, de úgy, hogy az ember köd előttem, köd utánam, de ott, ahol éppen vagyok, ott nincs köd, de aztán megint köd van. Az utak úgy csúsznak, mint a jégpálya. Az ablakokról már amennyiben szélvédőnek hívjuk az ablakokat, arról változatlanul lehet kaparászni. Ez ugye nálam, én mindig elhatározom, hogy pontosan indulok, hogy ne kelljen sietnem, de gyakorlatilag egyfajtában sebességrekordokat állítok. Jó, nem sebességrekordokat állítok, ez nem volt egy jó kifejezés, de egyre gyorsabban érek ide. Nagyon igyekszem betartani a közlekedési szabályokat, így jó? Fél 8-tól, Tibor 8-tól, Túl Csaba, M.S.P. Zugló, fél 9 Demeter, Szilárd, és nagy valószínűleg Petrifi Irodalmi Múzeum, és nagy valószínűséggel utána nyúlt cipő, nem abdájk értelemben. Ha-ha-ha! Ma tehát 2020. január 24-e van, és... Péntek, a pontos idő 9 perccel múlott reggel 7 óra, és van 21 percünk arról, hogy arról beszélgessünk, amiről akarunk. 061-877-0877 Na nézzük ezeket a telefonokat. Működ. Ez is Működ. Van-e bármi, akármi, ami önöket úgy foglalkoztatja, hogy megosztanák velem és utastársaikkal. Itt a 87.6-on egy telefonszám, amely majdnem 8, 876, de mégse az. 061-877-0877 Bogaraim, gyöngyviregszálaim, van valami, amit megosztanának a fialabácsival? Krisztaterről megkaptam a valuska fotóit és zseniálisak. Meg fogom neked mutatni. Az írás is jó. Azt meg elfogadta a szerző. mint a... Hogy kell ezt mondani? Megismerkedtem a civilapályán témáival. Ilyenkor mindig arra vagyok elsősorban kíváncsi, hogy mennyiben fedi le a civilapályán hat témája, azt, amivel egyébként én foglalkoztam itt a Kejfejancsiban, és hát legalább a felét tekintve igen. Sóbert Norbert engem például egyáltalán nem érdekelt. Tehát ez a... A sülés után megdagadó és vissza nem fogyó feleségeink és a pornófilmezés, amely hadas Krisztától kezdve a tud Gabiig mindenkit arra bírt, hogy ezzel kapcsolatban valamit mondjanak, sőt, valaki videót is készített, ebből az agymenésből én a héten kimaradtam, de a civil a pályába ebbe is bele fogok lépni, rajtam nem múlik ami a főpolgármesterrel kapcsolatos tévéinterjút interjút illeti, hát ott még zavarban vagyok, hogy mennyire vegyem ki a részemet és hogyan a beszélgetésből. Elhatároztam, hogy fegyelmezettséget fogok ezükben tanúsítani, elmondani egyfolytában az ugyanazt. A kejfejancsiban még csak van értelme, ugye, mert ez az a közeg, ahol a dolgok történtek, de ezzel szórakoztatni a Civil A Pályán több százezer nézőjét, az azt hiszem, hogy luxus, független attól, hogyha lenne egy szubjektív hangú tévéműsorom, hát akkor azért nem lennék rest ezt szóvá tenni. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék Önöknek mondani, hogy miután tegnap írtam sms a főpolgármesternek, amire egyáltalán nem reagál, délután írtam neki egy e-mailt, amelyben lezártam azt, ami itt történt, és felhívtam szíves figyelmét, hogy miután én egy heves vérmérsékletű pali vagyok, vagy legalábbis amikor írtam az e-mailt, akkor még heves vérmérsékletű voltam, ha Netán egyszer összehozna bennünket a sors, és valami csúnyát mondanék, vagy pillanatok alatt átmennék az utca túloldalára, azt ö, kettőnk integritása megóvásának tekintse, és kérdést ezzel kapcsolatban csak akkor intézzen, ha egyébként elmagyarázza azt, ami a múltban történt. Egyébként vegyük olybá, hogy... Nem tudom, nem tudom fejből az e-mailemet... Mondanám, hogy elbocsájtó, szép üzenet, de nem az. Ezt a Cure-test nem kérem. 061-877-0877 Van egy arra vonatkozó terv, hogy a Kéfe az a Spirit TV-nek a reggeli tévéműsora legyen, ami egy nagyon vonzó valami. Tegnap előttről tegnapra ezért nem aludtam, mert ez foglalkoztatott, de azért ez egy olyan kihívás. A végén lesz egy reggeli tévéműsora. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap. A Városháza utcában sétálva betértem a Városházára, mm. Budapestet, a főpolgármesteri hivatalba, egy, mint egy tesztelni, és egyben talán ö, valamit hozzátenni, vagy valamit segíteni ebben az ügyben, amiről az előbb nem biztos. Na, akkor elmondom, hogy ez a dolog hogy zajlik, figyelj. mert az érdekes önmagában is, de vannak benne pozitív elemek is. Igen, figyelj. Tehát figyelj, ugye bemegy az ember, és ezt azért mesélem el, hogy minden átlag ember, Kutapestének vagy bárkinek ez használható. Bemegy az ember a főkapun, akkor van egy ilyen portaszolgálat, ahol elkérik a személyigazolványát, és megkérdezik, hogy hova akar menni. Én megmondtam, hogy a polgármestert keresem amire ők föltelefonáltak a titkásságra, és a titkásságról uh, azt a választ kapták, hogy mehetek. Uh -huh. Nem ismernek engem, életükben nem hallották a nevemet, ennek ellenére azt mondták, úgyhogy én egy piros pontot akkor ott bejegyeztem. Uh, nagyon kedves fölgy, elmagyarázza, hogy akkor hát, melyik ajtón hogy tudok túljutni, mert adnak egy kártyát, uh -huh. nyomogatni kell ide oda. és aztán uh, megtalálom a 121-es szobát, ahol uh -huh. a főbolgármester lakik. Bemegyek az ajtón, ott van egy előtér, amiben egy íróasztal van, és egy nagyon szimpatikus, magas, de jó kiállású, középkorú ember, uh -huh. nyakában egy táblával, hogy akkor ő itt valaki, uh -huh. és kérdezi tőlem, hogy akkor mit keresek. Elmondom neki, hogy én ezt a polgármester úrnak akarom alapvetően elmondani, most nem terhelném azzal, hogy mit keresek itt. Uh -huh. Ezt ugyan két neki futásból megérti, és bemegy egy következő ajtón, amelyiknél ö, nem tudom, hogy mi van ott bent, uh -huh. de aztán egyébként -e csak kijön egy ilyen 30-as körüli hölgy, nagyon szimpatikus, aki egy ilyen nagyon dinamikus. Nem akarom most jellemezni, mert ez egy egy szubjektív dolog. A lényeg az, hogy én... De dinamikusnak ö, ott az, tűnt, igen? Abszolút dinamikusnak tűnt, mert -e rutinosnak, hogy a, a hárítás művészetében rutinos. Uh -huh. ö, kijön ez a hölgy, és ö, aztán... Ö, Álongottan ő mondja, hogy akkor mit szeretnék, mondom én, szeretnék a Karácsony beszélni. Hát az most el van foglalva, de mondom én, akkor itt várok, hát szívesen. De, és két dolgot mondtam, hogy segítő és barátságos, uh -huh. amit én itt szeretnék elkövetni, uh -huh. és egy-két-öt mondat. Uh -huh. Hát nem, ez nem megy. De mondom, akkor én várok, hát akkor itt van, ő leülök. Az sem egy, mert három óra, akkor elmegy valahova. Hát akkor éreztem, hogy egy valamit az én így is nem adom ezt itt és akkor azt mondtam, jó, volt? Hát akkor üljünk le, mondtam így a röldnek, mintha én lennék a házigazda, de nem én voltam természetesen. Azt kiderült, hogy ő én milyen funkcióval birt? Majd el fogom mondani jó. a nevét is, meg a funkciót Igen? Így. És akkor leültünk. Uh -huh. Ez is pozitívum volt, hogy leült velem, mert mondhatta volna, hogy ne nem érek rá, mm -hmm. meg menjek el, meg stb. Na leültünk, és akkor én már elmondtam neki, hogy miről van szó. Én elmondtam neki azt, hogy én egy. El, azt, hogy én egy a azért szeretnék beszélni, mert szerintem a bizalom irányába óriási volt. Én magam is bízok benne, és ez a bizalom nem szeretném, ha elkopna. Hát miért? Hát miről van szó? Hát mondom, nem tudom, tudja-e, hogy ő minden korábbi életében, minden héten beszélt egy rádióban, nagyon barátságosan, nekem nagyon megnyerően, stb. stb. Hát azt mondja, nagyon sok médiában beszélt, de mondom, egy konkrétról beszélek, amelyik Budapesten hallható, hát onnát akkor már rá, rájuk hogy a Kejfei Rancssiba. És akkor igen, mondom, erről van szó, és mondom, most már kihányolom, hogy ott ő nem ő beszél és hiányolom azt, hogy megszakadt egy olyan kapcsolat, amely egy emberi kapcsolatot is tartalmazott, nem pusztán. Ja, igen, hát ő azt hallotta, hogy ez egy olyan rádió volt, ez egy olyan műsor volt, amelyben tulajdonképpen PR műsorokat csinálta Fiala János, és hát akkor ez, ez már negatívum volt számomra, ez már nem tetszett ez a dolog. És aztán mondom neki, de jó, hát akkor most ezt én nem magával akarom megvitatni. Hát nem azért jöttem, hanem azért, hogy a karácsonyiket. Hát hogy lehetne, hát itt ezer ember jön be, hát hogy? De ne, kér, fogjon, hogy mondjam, értsen meg, mondja őket, sem meg, ha itt ezer ember jön. Mondom, ezer ember jön. Hát örüljön neki. Ha ide ezer ember jön, akkor az jó. Ha majd nem jön egy ember se, akkor szedjék a sátorfájukat, mert akkor már buktak. Hát ezzel nem tudod mit kezdeni, mert ezer ember egyébként nem volt. Egy bírtak már el. Ő, Olá Nóra. Nóra mondta ezt, hogy PR beszélget. Hát ő volt a kabinetfőnök, ő volt az, aki azt mondta, hogy örüljek annak, hogy a Fideszes önkormányzatok pontosan fizetnek, figyeljen. Ön lehetővé tette, hogy a következő nagyjából kilenc percben elmondjam azt, amit gondolok, de nem erről. De figyeljen, az az ember, aki az összes teljesítés igazolásomat elkérte, az az ember, aki a legfontosabb kapocs volt, ugyan utált engem, mint a szahart, azt lehetett az arcán látni, mert hát ugye én pontosan annak megfelelően viselkedtem, amilyen jogaim vannak, és ezt rossz néven vette, ő valószínűleg nem beszélgetett volna velem, de akkor még a, a zuglói polgármester másféleképpen gondolkodott, és ő most ott milyen funkcióval bír? Ő azt írta, mert ugye én a végén megmondtam, hogy négy adott, egy négy éjegyet, Ankorú az ott egy négy éget, is itt van, ő asziszt, személyi asszisztens. Benéztem akkor, amikor belent ő azt mondta, hogy A férbe, abba, abba benéztem, utána meg nyílt az ajtó, és azért beszoktam mindenben nézni, ahova lehet. Hát három, egy jó, jó, ez a három, ne haragudjon, haragudj de ez most, tehát ez, ez így reggel jó, vérnyomás. Jó. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ahányszor én a karácsonyal találkoztam, és gyakorlatilag hát ebben az öt évben, hát azért valószínűleg azért hát egy ilyen 30-40 alkalom lehetett. Aztott? Annyiszor beszélgettem vele, és neki az maradt meg rólam, hogy igen, emlékszik rám, mert pénzért beszélgettem a polgármesterrel, Aha. Aha hát nézze, anélkül jelzős szerkezetet használnék az anyját, ad főnökének pedig, hát nézze, neki meg egy másik anyját, a szónak mindenféle jelző szerkezete nélkül önnek cserébe elolvasom azt az e-mailt, amit írtam, és én azt gondolom, hogy tényleg adaktarakom. Tehát azt kell, hogy mondjam önnek, hogy az az Olánóra, aki a zuglói önkormányzatnál eh, egy csavarként kénytelen volt beszélgetni velem, eh, majd szabadulván onnan így tájékoztatja önt, és így beszél önnel. Én kívánom Karácsony Gergelynek, hogy betöltse azt, amit ő beszeretne tölteni Budapest életében. De... Rossz úton van. Hát, hogy rossz úton Azért van. Azt... Jó, köszönöm szépen, hogy rossz úton van-e, vagy nincs rossz úton, ezt nem tudom. KG, ezt írtam tegnap, ez Karácsony -gergely. Szerintem kellene időt találnunk arra, hogy tisztázzuk eltűnésed okát, amit bevallom engem nagyon zavar. Több kísérletet nem teszek. Holnaptól, ugye ez már mától van, ha személyed szóba kerül, ezzel fogom nyomni a féket, hogy személyes másra nem tartozó dühömet visszaszorítsam. Sajnálom, hogy így alakult, nem érzem benne a felelősségem. Ha véletlen összefutnánk valahol, ne lepődj meg, ha kitérek, mert egyébként még úgy viselkednék, mint egy neveletlen heves kamasz, és nem hiszem, hogy ez jól állna nekem, nekünk, miközben az is én volnék. Viszont látásra, Fiala János. A kérdés pedig az, hogy a népmesében van olyan, hogy fogja magát a paraszt és a nem paraszt, és felmegy a városba, bemegy a fővárosba, mert találkozni akar a királlyal. Az előző történet egészen zseniális volt. Sajnálom, hogy úgy alakult a vége, ahogy alakult, de felejtsék el az anyját és a másik anyját, meg az én anyámat, meg az önök anyját. Tudják be egy neveletlen embernek, aki azért talán mégse neveletlen, mert nem hiszem, hogy ez a jó kifejezés, mert hát valahogy ki kell engedni azt a gőzt, ami már az én életemben 7 óra 23 perckor jelen van. Ez a feldolgozás része. Ráadásul attól tartok, hogy igazam van. Szóval azt kérdezem önöktől, hogy Elindultak-e valaha az életükben, régebben vagy most, hogy találkozzanak a királlyal, mert úgy gondolták, hogy beszédük van vele, akár úgy, mint az az ember, aki most telefonált, akár bárki más. Jó napot kívánok, Kovács Géza vagyok, Orbán Viktor keresem. Milyen ügyben? Magánügyben. Részletesebben, majd neki. Egyes kapu. 061 0877 Fel a királyi várba, át az összes kapun, nem kafka értelemben, kopogni és azt mondani, XY vagyok, az ön alatvalója, önhöz jöttem, beszélni szeretnék önnel, uram királyom. 061877 0877 Ma 2020. január 24-én pinteken 6 perccel fél 8. előtt. Ha hovan. Eltelt a 40 másodperc, ami a csúszás. 061877 0877, ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes Olánóra és az én műsorom. De ha akarják, kommentálhatják azt is, ami elhangzott További biztatást nem adok. 061 877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Évet Sándor vagyok. Csak érdeklődök, hogy a hölgyön tovább jutott az úr, mert nem mondta, csak hogy a hölgyig. De a hölgy meg azt az mondta, hogy... A hölgyig jutott, Mondom, eddig jutott. Elmondta a történetét. Viszont hallásra! No no no 061-877-0877- Jó reggelt. Az érdekelne, hogy válaszoltak a -e karácsony, hogy ő a megkereső. Semmi, hát kész. Hát mindent elmondtam, uram. Köszönöm. nem hallottam. Hát azért nem hallottam, mert nem volt válasz. Világos Most már a x-edik hallgatón keresi meg a királyt az udvarban, hogy üzenjen valamit az alatvalójának, és megtudjuk azt, hogy az alatvalója a közvetlen alatvalói olyan színvonaltalanok, hogy az ember csak reménykedik, hogy ez nincs kisugárzással a főnökükre. Gondoljon bele abba, hogy egy valaki, akivel én naponta találkoztam, ahányszor bent jártam, mert a számlámat személyesen vittem el. Az 5x12 az 60 hónap. Az így beszél rólam. Nem furcsa. Nem ha enedvel a szerkezettel él, az nem a kejfejancsi hangja. Furcsa. Az olyan, amit amikor megkérdezik, hogy szép, és azt mondják, hogy hát igen, érdekes arca van. Azt szeretném önöknek elmondani, hogy addig van key fejem, csak bennem van indulat a világgal kapcsolatban. Nem pont olyan indulat, mint amit most hallanak, egyáltalán indulat. Arra azonban egyáltalán nem válaszoltak, hogy olaha is elindultak a királyhoz, hogy azt mondják neki, hogy nagy piroska vagyok, a fiam érdekében jöttem, uram királyom. 061877-0877. Azt hiszem, hogy ma kidühöngöm magam itt ebben a műsorban, hogy a civil a pályán mesítsem. 061 87 0877 először. 061-877-0877 másodszor. Egy miniszterelnöknek mi nincs fogadórája. rájött? 0877 senki többet? Jó reggert kívánok, biztos el van szokva attól, hogy pontos vagyok. Lehet? Egy kicsit lelkizni fogok önnel, nem véletlenül. Olyan mértékben száll be, amilyen mértékben akar. Egy interjút készítettek velem, amelyben bevallottam életemben először mások számára, hogy én világ életemben tévútól jártam akkor, amikor műsorokat készítettem, és tévéműsorokat A rádiomisor azért jó példa, mert itt naponta dolgoztam a tévében, nem voltak napi műsoraim, mert ahogy ezt apukám annak idején fogalmazta, én társaságot szerettem volna Valami Valamifélet kört szervezni magam köré, mint amikor az ember gyerekkorában kinézett magának fiúkat és lányokat, és azt mondta, hogy barátkozni szeretne velük. Volt olyan életkor, amikor a szex szóba se jött, tehát a lányokkal is a szó fizikai értelmében barátkozni akart semmi mást. És gyakorlatilag ezt tettem a rádiuműsoraimban, és azért nem tettem helyesen, és azért tévút, mert nyilvánvaló, hogy egy olyan megoldást választottam, amely a rádiózásban egy bizonyos pontig elvihető, és onnan nem. És ezt nekem meg kellett volna értenem, de én ezt mindmáig megértettem, de nem tudtam tudomásul venni. Tehát be, volt bennem egy olyan ismerkedési szándék, ne nevezzük barátkozásnak, egy olyan ismerkedési szándék, Amelyről, ami olyan volt, mint egy gejzír, tehát föltört. Ez nem egy mesterséges dolog volt. Kettőnk között üzleti kapcsolat soha a büdös életben nem volt, és lehetséges, hogy soha nem is lesz. Ugye ez csak arra vonatkozik, hogy a fiatal csak azokkal beszél, akik fizetnek érte. Függetlenül attól, hogy a Friderikusszal nekünk volt egy műsorunk, egy sorozatunk, bérinterjú. Egy fantasztikus műsor volt, én találtam ki. 80-as években volt, nem tegnap. Fizetni kellett, és annyi ideig beszélgettünk az Illetővel, amíg minket érdekelt, és ha tovább akart belünk beszélgetni, akkor mint valami automatába be kellett dobni további pénzt. És hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, nem lehet a történetet nem konkrétan mondani, majd úgy reagál, ahogy akar, hogy ahogy az ön önviszonya egyfelől megvan, a miniszterelnökkel, miközben önt a barátjának nevezi, de az ember pontosan tudja, hogy nem barátja, de a diplomácia nyelve ezt kívánja, vagy a politika nyelve ezt kívánja. Nekem volt egy, én ugye az összes partneremet, akikkel egyébként üzleti viszonyban voltam, polgármesterekkel, másokkal, mindig személyesen kerestem föl, éppen abból adódóan, amit az imént elmeséltem önnek, és a számláimat odattam és ebédeltünk is. Általában én fizettem, mert ezt de volt aztán olyan, hogy egyszerű, egyszerű, másik, de inkább igyekeztem gyakrabban. Én sok polgármesterrel tartottam a kapcsolatot, sokszor ebédeltünk hónapok elején, amikor leadtam a számlát, 4 9 14 -18. És... Karácsony gergelyel is kialakult egy ilyen viszony, és csak a legvégét mesélem el önnek. Egyrészt volt egy tóksú, amiről ő azt állította, hogy nagyon nagy hatást gyakorolt rá, ez az akváriumban volt. Ezt csak azért tudom, mert ő mesélte, tehát több volt ez a kapcsolat, mint riport és riportalany, de hát barátok nem voltunk, abban az értelemben, mint amit én mondtam, hogy társaságukat akarok lejsztingolni. És egy pillanat volt... A kampányban, az önkormányzati kampányban, ahol haslövést kaptam, amikor puzsér Robert hosszú történet, nem fogom az összes elemét elmesélni, azt követően, hogy a 444.hu kitárgyalta azokat a szerződéseimet, amelyekről pontosan mindent lehetett tudni. Pont ugyanolyan eset volt, mint Szikszai Péter a Hírtévénél, aki hirtelen rájött arra hogy be akar engem perelni, amikor volt az a bizonyos történet a hírtévé program struktúráját, illetően valószínűleg emlékszik rá. És írt valami minősíthetetlen, a karácsony is benne volt, és én abban reménykedtem, hogy amikor beszélek vele, akkor ő ezt vissza fogja utasítani, ő pedig azt mondta műsorban, hogy a politikusnak többet kell elviselnie, amire mondtam, hogy rendben van ő politikus de én nem vagyok az, mellettem kiállhatna, és akkor hát erre nem tudok jobb kifejezés úgy elsúnyogott. Ez ugye a katonaságnál volt, kikerült ezt. És hogy egyik szavamat a másikban elöltsem és zárjam a történetet, amikor főpolgármester lett, akkor még a választás napján többször beszéltünk, és a következő pénteken, amikor egyébként meg volt beszélve, hogy beszélünk, az már nem szerződés keretében volt onnantól kezdve a szó fizikai értelmében eltűnt, e-mailre, SMS-ekre, telefonokra nem reagál. És én nagyjából úgy viselkedem, mint egy barát, aki elvesztett egy másik barátot, és nem tudja az okát, de ezt abban a szférában kell tudni értékelni, amit mondtam, hogy mi nem voltunk barátok, és azt olyan élénken tudom elmondani, hogy egyrészt a 444.hu megírta, ugye, hogy én voltam az önkormányzati választások legnagyobb vesztese, ugye mert az összes polgármestert elvesztettem az anyagi értelemben. Most pedig reggel egy hallgatóm elmesélte, hogy a szó fizikai értelmében bement a karácsonyhoz a városház utcába, hogy elmondja neki, hogy szerinte jó lenne, ha előkerülne. És az a kabinet fűnöke, aki most ott személy, személyi asszisztens, úgy beszélt vele, hogy ó, igen, emlékszik a fialára, valami PR beszélgetéseket folytatott a polgármesterrel egy nő, aki öt Éven keresztül, minden hónapban, tehát minimum 60 alkalom átvette tőlem a igazolást és egyszer csak azzal szembesülök, hogy azt mondja valakinek, hogy ó, igen, hát aki a polgármester úrra a PR beszélgetést folytatott, egy nő, akinek azt mondtam, mert hogy a Zuglói önkormányzat volt az egyetlen, ami össze-vissza fizetett, hogy örüljek annak, hogy a fideszes önkormányzatok pontosan fizetnek, és gyakorlatilag, ha lehetett volna, akkor mással beszélgettem volna, mert roppant kínos volt a vele való találkozás, de hát nem tudtam kikerülni, ő volt ott talán a kabinetfőnök, vagy az az ember, aki ezt intézte. És úgy azt akarom önnek mesélni, hogy, hogy nem tudom, hogyha ez nem a politika szférájával lenne, akkor, akkor ezt ez beemelném-e az önnel való beszélgetésbe, valószínűleg nem, de... Bennem olyan mély csalódást okozott, hogy azért is beszélem önnel ki, hogy ne ahogy a civil a pályámba is bekerüljön, és több százezer embert egy olyan történettel szórakoztassak, aminek ők nem ismerik az előzményeit, ha pedig elmesélnem, akkor nem lennék tisztában azzal, hogy ez több százezer nézőnek csak akkor érne ennyit, hogyha egyébként az az én műsorom lenne, nap mint nap lenne, és valamit elmesélne a világról nekik, mint ahogy egyébként a Kejfej Jancsi erről szól. Valójában, ha megkérdező, hogy én ezt miért meséltem el, akkor szerettem volna megosztani önnel egy politikusban való személyes csalódásomat, és még egy dolgot szeretnék önnek elmesélni egész szintén. Nekem lett, vagy van egy kialakulóban lévő kapcsolatrendszeren Fürjes Balázszzal, és óhatatlanul azt veszem észre, hogy az, amit a karácsony tesz, az engem a füries felélők, miközben politikailag, barátságban nincs politika, tehát miközben politikailag, eszmerendszerileg, elvileg nekem a karácsonyt kéne favorizálnom. És most akkor valami olyasmit meséltem el, amit az ember így ebben a formában ritkán szokott elmesélni, de miért ne lennék őszinte? Nem lettem ettől fideszes, nem fogok emiatt szemben menni a karácsonyjal csak azért is, de hogy egy ilyen történet óhatatlanul együtt jár ezzel, és az embernek nagyon vigyáznia kell, hogy közben a józa eszét neveszítse el, és ez természetesen más szituációkra is áll. Megértem ezt akkor, amikor önnek volt személyes konfliktus a Lázár Jánossal, és én mind a kettejüket ismertem, de most már nem nyitom tovább az ajtót, ezt szerettem volna önnek elmesélni. Én is szerettem volna valamit javasolni a múlt heti interjúból okulva, egészen most annak a visszhangjából okulva, és hát szintén a 444-et kell akkor említenem, hogy szerintem egy-egy beszélgetési témánk végén, amikor azt lezárjuk, akkor röviden, közérthetően foglaljuk össze, hogy miről beszélgettünk, mert a 444 egy olyan cikket, azt nem tudom látni. Láttam, nem, hogy nem tudom. Láttam közelebb volt ahhoz, amiről ő beszélgettünk. Ez egyetlen köze volt, mert a Navracsics, Navracsics kritizája Orbán című dobozba valahogyan bele kellett szuszakolni azt a témát, de mivel sajnos nem hangzott el ilyen mondat, egy kicsit át kellett alakítani a mondatokat. Úgyhogy... De egyébként ezt vethetjük a beszélgetések előtt is, akkor kicsit olyan lesz, mint egy szappaloper, <gül> és elmeséljük, hogy az előző részben Navracsics, aki egyébként valamikor uniós biztos volt, bement a közébe, ahol találkozott fialával, és a következő párbeszéd alakult ki között. Ez is jó, hogy előzeteseket hasznosítunk, én amikor a kormány, a, a miniszterelnök, illetve a főnök voltam, akkor még divat volt, ez 98 és 2002 között, csak hogy mennyit változott a világ. Akkor még divat volt az, hogy kormányülés előtti este kiadtunk egy rövid előzetest a kormányülésről, hogy milyen napi rendi pontokkal fog foglalkozni a kormány, a, a, azok a napi rendi pontok na, két-három mondatból hogy miről szólnak. Egy nagyon informatív kis dolog volt Borokai Gábor alatt. Tehát azt mondhatnám, hogy szerintem a kormányzati kommunikáció fénykora volt, a, a, mert... Mert szerintem újságíró és politikai szféra közötti kapcsolatrendszer akkor volt a leg, legprofesszionálisabb, és leg, hát a harmonikus az hülye szó, mert nem tudom, hogy újságíró és politikus között lehet -e harmonikus, de a legösszehangoltabb. Én erre törekedtem a saját kapcsolatrendszerem belül, ezt is próbáltam úgy elmesélni. Igen hát az eset az bizonyítja, hogy lehet, hogy, lehet, hogy nem lehet harmonikus kapcsolatot. Hát ugye ez a történet egy történet a sok közül. Igen. Ja, hát én ismerem, ismerem ezenek a másik oldalát is, tehát amikor egy politikus próbál normális kapcsolatot kiépíteni újságírókkal, és, és azt látja, hogy, hogy hiába van, tehát hiába van meg mondjuk a személyes szimpátia is, akár Sokszor az is hiányzik, de adott esetben megvan a személyes szimpátia, akkor is a lövészárok, az felülír mindent, hogyha szabad ezzel a kellemes képzavarral élnem, mert, mert nem, nem, nem lehet nagyon sok emberrel, egyszerűen nem lehet normális emberi kapcsolatot kiépíteni, amellett, hogy egyébként lehet, hogy éppen más-más pozícióban vannak. Az az igazság, hogy az, aki én vagyok, az volt az egyetlen titka annak, hogy nekem sikerült, mert miután ezek nekem fontosak voltak, és miután a másik fél látta bennem az igazságkeresést, tehát látta azt, hogy a műsoraim valamiről szólnak, adott esetben ő ott valami olyasmit tud elmondani, amit máshol nem. Nekem sok torzóban maradt emberi kapcsolatom lesz eltemetve egy ilyen buvárharangban, amikor meghalok, mert mert annyi kezdemény van, mint égen a csillag, és én mindegyikre nagyon büszke vagyok, sajnálom, hogy nem jutottak tovább, de mindegyiket én értettem, és az én az iránti lelkesedésem, hogyha kialakul egy ilyen kapcsolat, akkor maga a műsor is ennek az előnyét fogja látni. A szónak abban az értelmében, hogy egy ilyenfajta viszonyrendszerben másféleképpen szólal meg a másik, és ebben nem csalódtam akkor sem, hogyha ezeket az embereket egyébként, hogyha a főnökük magához szólította, és azt mondta, hogy te ne barátkozz a fialával, akkor az illetők behúzták a fülüket, farkukat, mint például Pokorni Zoltán, és ott lettem hagyva, Furcsa állottam, nekem hasonlót édesanyám nem mondott, legfeljebb azt mondta, hogy fiam ne barátkoz politikusokkal, úgy zuzámmen, e, tehát nem a fideszesekre esekre aztán végképpen vonatkozott. Anyám nem volt egy nagy Fidesz-rajongó, de ugye anyámnak annyi tanácsát nem fogadtam meg, miért pont ezt fogadtam volna meg, és tudomásul vettem azt, hogy maga a politikai osztályfőnök, ha magához szólítja a nebulót, akkor én ott vagyok hagyva. De egészen addig, amíg nem szólítottam magához, fantasztikus élményben volt részem, és megéltem azt az élményt, mintha hogyha megannyi közösségnek lennék a tagja, miközben soha sem voltam igazán semmilyen közösségnek sem a tagja, éppen ebből a magatartásomból adódóan, mert nem ismertem el azokat a szabályokat, ahol egy fradi nem ülhet az Újpest tribűnyére. Igen. Hát a legtöbben pedig tartják magukat ahhoz a szabályhoz, hogy egy Kolom, nem a, vagy a Tegnap beszélgettem Dobrev Klárával, és szóba került az, hogy ő mitől gyurcsájni, és ott őnt említette, és a hallgatóim elküldtek nekem, hogy ha én ezt megírom, mondjuk a Népszabadságban semmilyen Zsolt, a KDMP elnök frakcióvezetője 2010 január 7-én Bányai György írása Magyar Narancs. És ebben az van, hogy azt nyilatkozza semmilyen zsolt, hogy tény, hogy eléggé harcosan viselkedem a politikai életben, le a sisakrost fel a pajzs, a láncsa is roham, ám az igazság az, hogy Jámbor békésebb az alapkarakterem, nem magamtól lettem harcosabb, hanem a politikai szituáció vált abszurddá, és ezt Részletezi, a harcot szerepet erősítette a frakciószövetség döntőse az őszöri beszéd után, a Gyurcsány Ferenc felszólalásainál nem veszünk részt az országgyűlés munkájában. Kérdés, ez ön számára felfokozott lélektani helyzet volt? Válasz, persze. Mégiscsak más, egy 200-sős frakció ül az ellenfél mögött, együtt ordít vele és tapsol neki, mögötted meg senki. Magyar Narancs, nem volt kötelező, eee, semmilyen Zsolt. Beszéljünk nyíltan. Ez egy politikai feladat is volt Gyurcsány Ferenc amortizálása. Ez százszázalékosan sikerült, nagyon nagyot hibázott, hogy ebbe a harcba belement. Kérdés. Az ország miniszterelnöke ne szólaljon meg soha a parlamentben? Válasz. Gyurcsány Ferenc énképe az volt, azt mondta, a szocialistáknak azért vagyok én a ti vezéretek, mert én tudok harcolni Orbán Viktorral. Ezért militánsan lépett fel. Neki abból lett volna politikai haszna, ha Orbán Viktorral tud megküzdeni, de nem ért el hozzá, mert ott voltunk mi, Navracs is Tibor és én. Közben persze kaptunk sebeket, a gladiátor sebeket kap. Visszaemlékszik rá? Az interjúra? Nem. Nem. A, a, a, a, arra, a, arra hogy, hogy ön ebben akkor milyen szerepet vitt. Hát én persze, hogy viszállt, persze hogy visszaemlékszem, az életem elég jelentős periódus az 2016 -2010 időszak, de én, én arra emlékszem, hogy mondjam, úgy emlékszem vissza, hogy, hogy mi volt az én feladatom, vagy én hogyan definiáltam a saját feladatomat. És azért, hogy legerdésemmény én volt. és volt. És, és mi volt a feladat, és hogyan definiált ezt? Ne, hát én, én emlékszem arra, ez a vita, ez ugye 2006 őszén zajlott még, amikor, amikor az összedi beszéd kiderült, és amikor egy, hát most már egy persze nehéz vissza a 13 ével eltezdével visszaidézni az országos hangulatot, de egyértelműen az volt a hangulat a jobb oldalon, hogy Gyurcsán Ferenc olyan mértékben ült a bakát a, a demokratikus politika értelmezési keretéből, hogy nem szabad vele szóba állni. És ez egy óriási nyomás volt. A, akkor voltak ilyen kezdeményezések is, hogy minden fideszes típiserő mondjon le a mandátumáról, mert akkor majd a, a, a olyan, olyan, olyan lélektani helyzet alakul ki, hogy előrehozott választásokat kell tartani, és, akkor majd, és a többi, és a többi. És ebben a nyomásban született az a döntés, hogy, hogy a Fidesz frakció és a KDNP frakció szerűen vonuljon ki a, az országgyűlésből. És ugye ez egy örök vita, média a kapcsolatban is, de országgyűlés a kapcsolatban is, hogy rendben, ez egy nagyon látványos és hatásos politikai gesztus, hogyha valaki kivonul, mert egyértelműen jelző, nem vállal a közösséget azzal a, a szereplővel, aki saját bevallása szerint ugye hazugsággal nyerte meg a választást. Ugye megint fontos felidézni, hogy egy, egy nem túl nagy választási eredménykülönbség volt a Fidesz és az MSZP között, tehát hihető volt az, a, az az érvelés is, hogy a hazugság döntötte el, tulajdonképpen a választási eredményt. Tehát ez egy látványos gesztus, de ugyanúgy mindenki a, a média is felvetődik, hogy rendben van, hogy mi nem vagyunk ott, de ha mi nem vagyunk ott, akkor nem jelenik meg az ellenvélemény sem. Magyarán, magyarán ez úgy is felfogható, hogy mi nem élünk azzal a kötelezettségünkkel, hogy képviseljük a választópolgárokat. polgárokat és tekintettel arra, hogy a kivonulása a napi rendelőtti felszólalásokra vonatkozó, csak ugye itt arról volt hogy részt vettünk az országgyűlés munkájában, de Gyungszány Ferenc rendszeresen ismétlődő heti hétfői napi rendelőtti felszólalása innen vett csak részt a frakció, utána már vissza is jött egyébként, tehát amikor a többi frakciónak a napi rendelőtti felszólalása volt, akkor már ott volt a frakció. Ebből adódóan én... Egy elnökségülésen vitatkoztunk erről, és az én hogy az én javaslatom az volt, hogy a frakcióvezetők maradjanak bent, hogy válaszolni tudjanak a Ferencnek a frakció nevében, hogy miközben a frakció nem vállal a közösséget, illetve a párt nem vállal a közösséget az így módon megválasztott miniszterelnökkel, de a saját választóink számára mindig megtestesítsük az alternatívát. És ez ez, ez mert... olyan érdekes dolog, mert látja, hogy egy olyan hangulat, mint amiben most vagyok, az én képes vagyok bármikor evidenciákat felbontani, és hogy gyakorlatilag ott vagyok, hogy miért kell jobb láppal lépni, hogyha az ember ballábbal lépett, végül is ugrálhat végig ballábbal. Szóval azt mondja, hogy az mi szavazóinknak, és nekem nincs az én hallgatóim, tehát én mindenkihez szeretnék szólni. Ön belegondolt... nem ellenzékben, Na, igen, ez nagyon szépen hangzik, az emberkormányzati pozícióban van, akkor az ember mindenkihez szól. Ha ellenzéki pozícióban van, akkor az elsődleges dolga azoknak a szavazók. Jó, de én ellenzéki egyszerűen... pozícióban vagyok egész életemben, mégis egyszerre szólok önhöz és ahhoz, aki ki nem állhatja önt. Hát jó, de egy hétköznapi beszédszituáció, tehát ez szerintem egy... teljesen... De érti, érti azt, amit, amit mondok? Értem, de szerintem ez egy, ez egy, ez egy szép lelkű megközelítés. Egy politikai vitában, egy, politikai vitában, egy Sorrendben a második országgyűlőfi választási vereség után, mert akkor vagyunk, amikor a Fidesz szavazók közül is nagyon sokan úgy gondolják, mindahogy az MSZP szavazók közül is, hogy, hogy nincs mese, itt a, ebben az országban az MSZP lesz a domináns párt, és a Fidesz szavazók közül néhányban felmerülhet az, hogy a jövőben már nem is fog a Fideszre szavazni, mert ez nem fog nyerni, akkor igenis fontos hogy egy jelenség. Én ezt nem állat. vitatom, de ez a szép lelkő, ez megmarad bennem önben, semmi szép lélek nincsen? De van. De háttérbe szorítja? Minden emberben van. Nem vagyok róla meggyőződő. De jó, hát nem tudom. Tehát... De háttérbe szorítja? Ö, nem szorítom háttérbe. Nem szorítom háttérbe, csak én szerintem az akkor fogalmazok hogy egy illuzorikus szép, de illuzorikus megközelítés, és egy Teljesíthetetlen, követelmény a politikában. Az teljesen az mindenki... igaza van, de én tele vagyok illúzió... De, illúzió... bocsánat. Hogy mindenki szóljon mindenkihez. Ő okay. mi szerint mi lenne egy politikai vita, ha mindenki mindenki. Nagyon él. jól beszél. Azt én sokkal jobban értem, hogy valaki juventus drukker mint hogy valaki miért Fidesz szavazó, vagy mér MSP szavazó. Én már a teljesen elvesztettem a politikai. Tehát a politika iránt van affinitásom? a pártok. A partok, az egyik nap ennek drukolok a másik nap annak. De, mikül... de igen, de igaza lehet most, nem tudom. Ebben nem akarok belemenni. De 2006... Értem, nekem is volt egy... Oké, okay, ebben igazából túljutottam ezen az állapoton. Lehet, hogy megbolondultam. egy teljesen más szituáció volt. Szerintem volt a két nagy párt. Az MSP 2002 után, 2006-ban is megnyerte a választást, az osztakvési választást, ez az első alkalom volt a demokratikus Magyarország történetében, hogy egy párt újra tud. Nem, én ezt teljesen megértem. Sosztán Szerenc volt a csuda gyereke a magyar politikának, mindenki el volt tőle ájúlva, de szociusták hogy ő a vanásszerre jövő. Ugye még Tony Blair, a brit miniszterelnök, aki látványosan támogatja egy újjárt. Tehát annyira más volt az akkori közeg, mint a mostani, hogy szerintem ez, Nincs sok értelme összevetni a mai helyzetet. De, de, de, de, de, de, de, de csak azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg az, hogy én ma ilyen vagyok, abban az közrejátszott, Benne van az, hogy én akkor hogyan égtem szénné abban a küzdelemben, próbáltam a magam igazát érvényre jutatni, és gyakorlatilag csak réseket találtam, amelybe belezuhantam, mert soha senki nem fogta a pártokat, közben, amikor éppen nem volt mikrofon, akkor azt mondta, hogy ő egyetért velem, de értsem meg, hogy ezt a nagy nyilvánosság előtt nem vállalhatja. Az egy nagyon tanulságos periódus volt, csak itt van előttem, hogy Kérti, hogy valaki azt mondja, ez egy politikai feladat volt gyurcsai Ferenc amortizálás, és úgy az van előttem, hogy én akarok-e bárkit is amortizálni, vagy akartam -e az életemben. Tehát amikor én ezt a Karácsony Gergely történetet elmondtam, hogy abban én amortizálni szeretném, hát az biztos, hogy nem szeretném amortizálni. Szeretném normalizálni azt a kapcsolatot, az pedig nem amortizálás. De ennek kapcsán eszembe jutott az, hogy vajon, ugye hányszor ingerült amiatt, hogy én különböző dolgokat kérdezek öntől, aminek én dol a zömében, a zömében néha eleget teszek, néha nem, sokkal több a feladat. De milyen az, amikor például egy és műsorvezetőnek kell azt mondani a Kovács Zoltánnak, hogy van a Dobrev Klárának normális neve, nem kell Gyurcsány nézni, és én azt gondolnám, hogy abban a közösségben, amiben éppen vagyok, ha netán Fidesz tag lennék, de ez nem csak a Fideszre vonatkozik, én ezt megmondanám a Kovácsnak, hogyha nem lenne olyan a viszonyunk, mint amilyen, hogy így az ember nem beszél, hogy van valakinek neve, akkor nem beszélünk róla így talán annak érdekében, mint ahogy semmilyen Zsolt mondta 2010. január 7-én, hogy amortizálja. Tehát azt gondolná az ember, hogy egy ilyen interjú után azt mondaná, felhívja a, a Navracsi és a Kovácsot, csak abból van, hogy egy klubnak a tag, és azt mondja Öcsém, ne csináld! Köszönöm, hogy végül van, sikerült az én Nem, nem, nem, nem, én egész más... de, de akkor csak ha arra, hogy 2006 és 2010 között én, tehát ott volt akkor egy vita, hogy hogyan a parlamentben, uh, hogyan szólítjuk meg a hivatalban lévő miniszterelnöket, a Gyurcsány Ferenc volt. És ugye emlékeznek a napi felszólalásokra, akkor én következetesen miniszterelnököztem, vagy miniszterelnök uraztam Semmén Zsotteri következhetesen következetesen urasztam. És ebben látszik ez a különbség. Én ezzel most én nem fogok elkezdeni népnevelő tevékenységet folytatni, egyetlen vagyok benne biztos. Én az én ízlésem szerint, én abszolút egyezetek önnel, az én ízlésem szerint mindenkinek jogában van a nevéhez, és én azt nem vitatom el, hogy kit hogy hívnak, mint ahogyan, bár lehetek a legélesebb ellenfele is az éppen hivatalban lévő miniszterelnökkel, de nem tagadom tőle meg azt a megszólítást, hogy ő miniszterelnök, mert voltak, akik szavaztak rám, meg... meg Jó, egy dolgot és kell, hogy megértsen, de szerintem ezt pontosan érti. Én itt dolgozom egy az ATV konglomerátumába, tartozó rádióban, de Miközben van egy lojalitási elvárás, én már ez alatt a három hét alatt, amíg itt voltam, nem egyszer kritizáltam ATV-s műsorokat és azoknak a vezetőit, vagy a híreket, amelyek itt szólnak a rádió műsoromban, mert nem voltak igazak, semmi másból nem adódóan, mert hogy egész egyszer az igazságérzelmetemet biztorgálták, és amikor biztorgálták, akkor nem azon gondolkodtam, hogy ez most mit fog tenni az én karrieremmel, vagy egyszerűen a státuszommal, hanem azt mondtam, amit gondoltam és Isten ments, hogy most azt mondja, hogy ez egy milyen bátor fiú, vagy nem tudom micsoda, ehhez is el kellett ide jutni, de nekem ez a természetes. És azt látom, ugye, hogy ez nem természetes. Értem, Mindenki értem, a maga portáján végzi ezt, és ha a másiknál ez van, akkor még talán örül is, és kárőrvendő. De másnak más a természetes. Tehát lehet, hogy ezek az emberek, ezek abban, amit, amit mondanak, ezek a, ugye általunk, ha jól értem, akkor dehumanizálónak nevezhető Uh, fordulatokban hisznek, és úgy gondolják, hogy ők, ők így is gondolkodnak. Jó, én azt mondom, hogy a kívül továbbra is ugyanúgy beszélnek ezek az emberek, csak nem mindig keresem most már meg őket. Ja, hát a kérdés nem, nem. az, hogy vajon önnek mennyire muszáj szerepet játszani? Hú, uh, nem tudom. <gül> úgy tűnik, mint aki szerepet játszik. Hát óhatatlanul olyan, mint amikor reggel föl kell, hogy az öltönye az egyben egy őrnagy egyenruha, vagy ha tetszik, akkor tábornaki, hogy ne érezze magát lefokozva. Ez Igen. Már miért? Mert van, van, egy, van, egy, van egy politikusi egyenruhája. Nem. Nem hiszem, nem értem. Nem hiszem, hogy sokkal más viselkednék a politikában, mint a hétköznapi életben. Gérzi? Én igen. Nem nagyon másképp, másképpen. Jó, de hát az ember de hát de azért ön is máshogy viselkedik -e a nyilvánosság előtt, mint teljesen a magánéletében. Nem? Olyan nagyon nem. ha hát ugye, én, sem olyan, most előbb, nem, hát, én sem olyan. Nem, vagy, nem, vagy, nem de hát, például az a törés ami reggel van, volt, abban, a, tehát abban elvesztem a teljes azt a riporteri önuralmamat, ami egyébként az én egyenruhám kéne, hogy legyen, valójában nem teszek semmi rosszat. Úgy viselkedem, mint egy normális ember. Hát én is próbálok a politikában úgy viselkedni, mint egy normális emberrel. Remélem, hogy ez úgy tűnik, vagy nem, nem tudom. Nekem ez nincsen a mérhetetlen fegyelme szükségem. Ennyi önkögyelmem többnyire a magánéletben is van, nem mindig. De, de hát az ember, amikor nyilvánosság előtt van, akkor általában... Jó, csak az a lojalitás, amit elvár öntől a politizálás, ilyenfajta lojalitást én soha se tanúsítottam, és soha se írtam volna alá, mert nekem nem megy. De lehet, hogy ez nem, csak, nem a politika miatt van, lehet, hogy a hegesztő lennék, az egyik KTS-ben, akkor őnél lojális én lehet, hogy egy lojális alkatrész. Igen, de ez a lojalitás csak akkor számít, amikor éppen kiderül, hogy önnek más véleménye van, de abból adódóan, hogy a hegesztő szakszervezet azt várja el öntől, hogy azt mondja, ezt mondja, miközben egyébként, mint nem szakszervezeti tag, az ellenkezőjét gondolja. Ott már de van jelentőség. És ilyenkor figyelnek fel arra, hogy legyünk Tehát a lojalitás mindig megvan, csak a lojalitást mások, majdon kívül eszközként használják. Tehát ha én olyan dolgot mondok, ami egyez egyben passzol éppen a, a, a kiadott kommunikációs panelekhez, akkor nem figyelnek oda, mert ez nem érdekes. Az akkor érdekes, hogyha én valami olyat mondok, ami vagy ellentétes, vagy legalábbis ellentétessé tehető. Akkor érdekes. De az a lojalitás attól függetlenül ugyanígy megvan. Csak nem mindig érdekes az újságírók számára. Nem tudom, számomra most ön volt bonyolult ő, szemben azzal, amikor azt mondta rám, hogy én vagyok szép lélek. <gül> Bocsánat, ha megbántottam. Egyáltalán nem. A mikettünk beszélgetésében szerintem ahol sokkal több kell, hogy megbántsuk egymást, és bennem szándék. biztos, De, hogy nincs. Ne, ne, nem, bántó szendéka, mondtam, nem, nem, nem ha mondtam, a szép lélek. Nem, nem, nem, semmi Figyelj, annak idején, amikor én bölcs Istvánnak elmeséltem valami, akkor azt mondta, hogy fia magának világfajdalma van, és lehet, hogy azóta nem változtam semmit. Nem, én egyszerűen csak úgy gondolom, akkor visszatérve, mert zavarban érzem egy kicsit magam, mert tényleg nem megbántam, vagy nem bántam. Nem, nem, nem semmi rosszat rossz nem csinált. Mondtam, hogy azt mondani, hogy egy politikus mindenkihez beszéljen, ezt nagyon könnyű kijelenteni, úgy általában, és ebben teljesen igaza is van, egy politikusnak mindenkihez kell beszélni, nem választhatja ki, hogy csak ehhez vagy csak ahhoz beszél. Ugyanakkor, ahogyan ez szokott lenni, ha az ember mindenkihez beszél, akkor nagyon nagy a A tartalommal akarja megtölteni akkor szükségéppen szelektív. Oké, okay. még egy kérdést engedjen, meg 500 kérdésem van, de most már csak egyet teszek föl is, ugye nem beszélt a nép egyébként, nagyon akart volna a Brexit-től a börtönökig. Ugyanennek a logikának az alapján, hogy képzelj el, hogy egy hallgatón fogja magát, és fontosnak tartja a karácsony gergelyel való kapcsolatomat, és elmegy a városházzára, hogy ezt elmondja a főpolgármesternek. Nézze, ha ez az egyetlen egy dolog történt volna meg az én életemben, akkor azt mondanám, hogy már nem volt hiába. Én ezt az embert nem én kértem. kértem. Ez egy fantasztikus dolog. Kaptak ez... egy másikat, hát meg ehhez? Persze. <kül> Egyszer a Budapest, aztán budapest Tokio, de lehet, hogy nem Budapest, budapest frankfurt Tokio, repülőjáraton jött oda hozzám valaki azzal, hogy, hogy, hogy, hogy szokta hallgatni rendszeresen a fialával készített. Ez tíz évvel ezelőtt volt mondjuk körülbelül. És, és akkor, akkor éreztem azt, hogy, hogy ez, ez egy fantasztikus dolog lehet önnek, hogy az ember tényleg nem gondolná egy interkontinentális járaton az sem biztos, hogy van még egy magyar utas, de hogy pont ez a magyar utas, az hallgatja. Jó, ja, de ez az ember, ez, ez én nem kértem, de tett valamit, ami akár az érdekemben is lehetett volna. Én most ennek az örvén, azt kérdezem Öntől, hogy mint a népmesében, ugyanolyan naivitásra és ugyanolyan szép lélekre val, ha én egyébként elindulok büdös-bülgőzt falváról, avval, hogy én szeretnék találkozni a királlyal. A király egyébként ma mondjuk a miniszterelnök. És én egészen addig megyek, mert nem tudom, valamit akarok neki mondani. É, a, mindjárt eszembe jut, hogy milyen intrikák a Krisztat talán megélje nekem. É, az ugye erről is szól, hogy valaki elmegy a királyhoz, hogy pénzt szerezzen lecsapoltatni a a mocsorait, mert nincs elég pénz. Mi a című a Krisztálynak a filmnek? Milyen intrikák? E, és hát ugye kiáró emberekkel, meg nem tudom, kikkel kell megküzdeni, és a végén eljut a királyhoz, aki azt se tudja, hogy van olyan tartománya, honnan ő jön. De mi van, hogyha valaki azt veszi a fejébe, hogy szeretne valami fontosat megosztani az Orbán Viktorral, vagy korán, tehát most éppen vele, és mondjuk az ön segítségét kéri, persze önhöz is valahogy be kéne jutnia, nem nézi egy hülyének, nem mondja azt, hogy írja meg, vagy tehát ezt a népmesei elemet, ebben mit kezdte -e? Én mit kezdtem ezzel? Rizsporos ez kezd a címe, igen, köszönöm, Priszta. Igen. Ez is naivitásra, ez is szép lélekre van. Valhat, attól függ, hogy, hogy mi az, amit meg akar osztani. Rengeteg ember, ne gondolja azt, hogy... De mikor esélye van, hogy eljut? Hát eljut hat nem tudom, meg százalékban kifejeződött. Nem, nem, de, de kérdezem, azt kérdezem, hogy önt például olyan emberek vették-e körül, vagy veszik-e körül, akik meglátják valakinek a szemében, valakinek a szövegében, hogy ugyan toprongyos meg, nem tudom, de tényleg olyan, hogy engedjük már a navracsi színe elé, legfeljebb azt mondja a navracsis a soha többet, de valami azt sugja, hogy ezt az embert ezt oda kell engedni hozzá, mert valami olyasmit mond, amire lehetséges, hogy meg kell teremteni ezt az alkalmat. Először is. Engem körülbelül naponta mondjuk 5-6 ember szólít meg az utcán, boltban, fórum után, fórum előtt, egyetemen és a többi. Ez így fel. van, jó? De egy miniszterelnököt nem lehet, mert testőrök persze, veszik non, körül. Most eddig semmi Zsolt mondott, hogy kellett magyaráznom. De nem nincs magyarázat. Nem, de... nem tudom, én magamról tudok beszélni. Aki akar, eljut hozzám. Nem vagyok benne biztos, hogy mindig kellő türelemmel hallgatom meg, mert elképesztő történetekkel tudnak jönni az emberek, amiben én nem tudom yeah, segíteni. Yeah. Tehát mind a mai napig az egyetemi címemre tömegével érkeznek a levelek, jogerősen befejezett perekről, hogy én, mint volt miniszter, azonnal avarkozzam be, eljezem, szabad lábra csukjam le, ítéljem el a kártérítést és a többit. Mert ebben az országban olyan mennyiségű... De ez, mennyiségű ez a bizalom is, mennyis, is, tehát erre akár büszke is de. lehet nem vagyok benne biztos, hogy, ez bizalom, hogy én ezt bizalomnak nevezném. Ők nem, az, nem, ebben nem az van, hogy... Én meg azt mondom önnek, hogy önben van egy olyan hárítás, amely automatikusan föl tud lépni, és amely könnyen lehetséges, hogy olyan élménytől fosztja meg, amitől nem lenne biztos szabadulni. Vagy nem biztos, hogy szabadulni. Én elnézést ezt engedje. De, igen? Elnézést, de elég ügyet intézek így is. Kezd oda kifutni a dolog, hogy én... én megközelíthetetlen vagyok. Nem, a nem van egy védekező mechanizmus, amit, amit nem, nem, nem szívesen vajja be, hogy van, és, és még a hangja is megváltozik. Semmi rosszat nem mondtam. Mert ezek szerintem megválaszolhatatlan kérdések. Tehát amikor azt mondják, hogy én mennyire vagyok megközelíthető, akkor egész azt mondhatom, hogy ó, hát abszolút megközelíthető vagyok, ami egy hazugság, és nem szeretek hazudni, vagy pedig elkezdek ilyen választani, hogy van, amikor el tudnak csípni, van, amikor nem pontosan úgy, mint azt a buszvezetőt, aki dolgozik, van, amikor szóba áll az utassal, van, amikor elhajtja az utas, Ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más a földön, van, amikor oda tudnak hozzám lépni, és el tudnak mondani egy történetet, és azt is mondom, hogy... Ezt egy telefonnal el tudom intézni, és már el is van intézve, és az az ember arról lesz meggyőződve, hogy a Navracis is a világon a legjobb ember. És van olyan, akinek pedig azt mondom, hogy ne haragudj, hogy most rohanok, nem tudok megállni, és az pedig arról fog meggyőződni, hogy ennél bőgösebb, arrogánsabb, megközelíthető fennepassás mint a Navracis nincs a Földön. Nem tudok ennél jobb választotni. De nem is kell. Nem is kell. Ez van. Hát De a vissza visszaszerítjött. Pont olyan vagyok, mint bárki más. Jövő hét. Persze. Nagyon szépen köszönöm, kellemes étvégét kívánok. Hallásra... Nem foglaltuk össze a 444 Hát akkor figyelj, akkor legyeszve, és foglalj össze. A világ sok színű, és némely kérdésekben egyetértünk, de vannak közöttünk nézetkülönbségek. Ez így jó? Jó, le is írjam? Nem, hát én, de szerintem ők le fogják írni maguktól. <gül> Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Viszont, viszont lény... Önök hallották. Majd valahogy meg kell barátkozni a automatával, vagy nem tudom, kompjúternek hívják, mert én nem ezt szerettem volna, de ezt adta. Önávosította magát. A következő beszélgetést a Zuglói önkormányzat támogatja. Jó reggelt kívánok! Kis türelmét kérem, jó? Jó reggelt! Összes gombot megnyomtam, eddig jó vagyunk. Egy másodperc. Csak a papíjaimat szedem elő. Jaj. Jaj. Minden paciensnek tudja, odaadják a leleteit, és akkor utána. <tűk> uh, volna egy hosszú uh, prológ, de abból utószót fog gyártani, mert eddig mindenkit ezzel szórakoztattam, így aztán önnek már csak a legvégén fogom elmondani valamikor fél kilenc előtt. Túl Csabával beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése uh, zuglóország gyűlési képviselője, és Csendben itt majd a beszélgetésünk végén elköszönök az előző polgármestertől, aki, <coughs> hát ezt most itt nem részletezném, de a beszélgetésünk végén fogom cserébe, meg talán soha többet nem fogom szóba hozni. Um, most lapozok, annak idején kellett így, egy honvédelmi miniszter azt mondta nekem, hogy ő minél magasabb rangú katonával van konfliktusban, annál tovább számol, mielőtt még egyébként dühében valamit mondana. Tehát most, ha tetszik, akkor én is számolok. Ugye az, a papír. Nem, papír nem, nem mi vagyunk. nem. Uh, Horvácsában levett a napirendről az uglói parkolás ügyét tavaly november 7-én. Erről én akkor hosszan beszéltem a polgármester urral. Ami ennek az apropóját adja, az az, hogy ön adott egy interjút a Zuglói lapoknak, közel 500 indítvány nyújtottam be, és ebben szerepel egyébként egy parkolással kapcsolatos történet is, de van önnek nem is olyan nagyon régen egy saját uh, törvényjavaslata, ez január 7-én került, tehát január 7-ével van iktatva T8690 számom. Az alaptörvény 6. Cikk cikkének első bekezdése alapján a mobil parkolás után fizetendő kényelmi díj csökkentése érdekében a Nemzeti Mobilfizetési Rendszerről szóló 2011 évi a CC az hanyadik? Na? CC? Igen. <gül> Na hanyadik? Fogalmam nincs. A C az 100 így van. Akkor 200. Hát így van. törvény törvénymódosításáról címmel a mellékel törvényjavaslatot kívánom benyújtani. Menjünk vissza időben. Legyen szíves, adjon nekem egy ilyen madártávlatból való zuglóit, tehát még nem tartunk a mobilparkolásnál, mm -hmm. hogy mindaz, ami miatt egyébként elmondta nagyon érthetően a hazai politikai kultúrávalnak teljesen ellentmondva Horváth Csaba, tehát ugye ráadásnak ugye politikai sajtónyomásra benne volt, a Momentum is benne volt, a DK is benne volt, a 444.hu is, hogy levette egy napirendi pontot az önkormányzati ülésről és elmondta, hogy ő változatlan ugyanúgy gondolja, de szerint ez így praktikus és így nem nagyon beszél senki sem ma, nemhogy Budapesten, de Magyarországon sem. Azt kérdezem öntől, illetve arra kérem, hogy adjon egy modártávlatból való körképet, amiben az is benne van, ami novemberben történt. Parkolás. Zugló. Hát ez novemberben ugye egy dolog történt, egy közbeszerzésnek a lezárását kellett volna megtenni, amit nem meg kellett volna tenni előtte nyáron. Csak hát ugye a, a politikoné beleszól a szakmai döntésekbe, és ö, ennek okán aztán mégis akkor úgy is úgy döntött a csaba, hogy, hogy ö, nincs értelme újabb frontot nyitni, hanem inkább ö, félre kell vonulni, és megvárni, amíg ez a helyzet letisztul. Ugye ott ö, ö, az egy, egy szabályosám ki közvetlesi eljárás volt, ez a Karácsinger idején indult el, ez az zuglói. Egyik parkolás övezet bővítéséről szólt, ahol a újabb gépeket kellett volna beszerezni, illetve a közbeszerzés lett ennek egy nyertese, ez lezárult. Tulajdonképpen csak fentsíteni kell ez volna az eredményt, ezt a testület tudja megtenni, a képviselőtestület tudja megtenni, és aztán ez akkor a kampány előtti időszakban nem, némi vihart okozott természetesen, hogy akkor a parkolással több mindenki foglalkozott több szempontból. A lényeg az első hogy egyébként, hogy miről is szól ez a parkolás bővítés. Az uglói lakosok azóta is várják, hogy ez egy forgalomszabályozás módja, hogy a parkolást szabályozzák egy adott környéken. Ez a lakosoknak, az ott élő lakosoknak óriási előny jelent, mert végre tudnak parkolni a saját környékükön, meg tudnak állni a házuk előtt nem a füvön parkolgatnak ott össze az autók, tehát ez minden, minden szempontban a környékhez jó. Tehát ahol már bevezettük, ugye ott örülnek az ott lakók, ahol meg nem, hát ott megvárják, hogy... Jó, csak hát, hát ugye meg... á, itt azt a kérdést nem lehet kihagyni, hogy ugye arról volt szó, hogy oké, rendben van, ez most akkor mégsem következik be, November írunk, november 7-e, december 7-e, január 7-e, ma január 24-e van, tehát ez most már több mint két és fél hónapja történt, és akkor azt mondta a polgármester, lakossági konzultációt kezdeményez. Azzal mi a frászkúny helyzet van? Hol van ez a konzultáció? Hát ugye történt közben még egy érdekes dolog, ugye a Févási Közgyűres hozott egy olyan határozatot, amiben úgy döntöttek, hogy a, a, a parkolautomaták távolságának a mértékét megnövelik, 75-ről 250 uh -huh. még akarták emelni, és ennek kapcsán történt egyébként az, hogy el lett itt haladva, mert hát ugye ezzel a, emiatt a rendelet miatt, ez a fővárosi határozat miatt újra kellene számolni a, a, a bővítésnél a gépek számát. Ugye erre kapott is szakértő megbízást, hogy mi az az ideális távolság, ami, ami, ami mellett még tud működni a rendszer, ez most folyamatban van, de hát ő, úgy hallom, hogy lehet, hogy az a határozat, ami akkor nem állja meg a helyét magasabb jogszabályba ütközik, és az lehet, hogy visszavonásra fog kerülni. De Mármint a, melyik, a, amit a főváros, a főváros hozott? Igen, igen. Akkor vissza fog az eredeti állapotán és akkor kezdődik előről egy valami történt, hogy el lehetett haladva. Annyi van, talán szerencsésre ez a tényleg történt, tehát azért a minusokban nagyon nem lehetett volna gépeket sem telepíteni, de így néhány. De erről tudunk valamivel többet erről a fővárosi határozatnak a kritikájáról? Hát tudunk, igen, hát akkor is tudtuk, hogy van egy olyan miniszteri rendelet, talán ez még egy közlekedési minisztermű rendelet, ami, ami ezt fölülírja amit akkor nem vettek, talán kellően figyelembe, de ezt ki fog derülni nem sokára, nem az én dolgom, hogy ezt minősítsem. De... Ja, elnézést, milyen nem sokára? Hát az már hónapokkal ezelőtti döntés. Ha ezt ön most nem mondja, akkor erről nem, ha senki az így egyet a világen. Hát de, vagy nem? Hát ezt mindenki tudta, aki ezzel foglalkozott. Hát lehetséges, hogy aki foglalkozott, de minden esetre de ez hát ügyben az, a főpoglász. Főpolgármester... Nem az, az, miért tudja? Hát mert rájuk is vonatkozik, de a közgyűlés vagy a hivatal ezzel kapcsolatban semmit nem nyilatkozott azóta? Hát bizonyára majd fognak akkor. De én, én, úgy, én úgy tudom, hogy ezzel foglalkoznak, ezzel a kérdéssel ki fog derülni. Zuglóban is, pedig igen. emiatt késik a konzultáció, vagy emiatt marad el? A, a konzultáció nem, is, nem, nem erről szólt, hogy hány méterre legyen meg, hogy legyen. A konzultáció arról szólt volna, hogy több egyéni uh -huh. körzetképviselő uh -huh. kezdeményeztet <gül> sürgette, hogy az ő körzetébe legyen bevezetve, mert lakosság igény volt. Ezért akkor az a döntés született, hogy ki kellett egy kicsit bővíteni, meg kell kérdezni a ott élő emberek, mennyire szeretnék, mennyire ragaszkodnak hozzá. hogy ez egy döntést elősegít ilyenkor, amikor a lakosság. Jó, de most akkor született... ez lesz, vagy nem lesz? Lesz, lesz, lesz, lesz, lesz, lesz. természetesen lesz. Hát Jó, hát akkor egy... ez, ez amikor <gül> erről döntés született, november környékén utána, december, január, Hát itt azért, vannak olyan hónapok télen, amikor nem mindenki annyira aktív, de ez, ez folyamatban van ennek az előkészülete. Fogalmam sincs, a konzultáció az melyik hónapban szik, a legjobb? Április, hát akkor, amikor lehet hogy az emberekkel konzultálni. Áprilisban, ápriliséglet elhaladt egyébként a döntés. az is is kell ebből a konzultációval. Egy ilyen, egy ilyen közbeszerzési eljárásnál hozzá kell járulni, a másik félnek is ahhoz, hogy ebben a, dönt, a döntést el lehessen halasztani, áprilisig lett elhalasztva ebben a döntést. áprilisban mindenképpen le kell zárni ezt a közbeszerzési eljárást, addig, addig a, ez a lakossági konzultáció, lakossági fórumok lebonyolítása meg fog történni, és akkor egyértelműen fog az is látszatni, hogy ott az ott élő embereknek mi a szándéka, mi az akarat, amit szeretnének. Jó, hát akkor ezt a varga betűt, ezt most akkor ugye, akkor most visszamegyünk a egy kicsit arrébb a kiindulási pontra, ugye akkor itt van ez a törvényjavaslat. Ebben az indoklás azt mondja, itt van előttem a teljes szöveg, hogy az önkormányzatok parkolási rendszer fizetési lehetőségei változtatásra szorulnak, mivel a rendszer az elmúlt években nem követte sem a technológiai sem a fogyasztói szokások megváltozását. Magas költségek, Nemzeti mobilfizetési ZRT kényelmi díja, és itt tovább, és itt tovább. Hát igen, hát a, ugye az, azért az nem tartható fent az a rendszer, hogy a legnagyobb haszonélvezője, idézőjelzője ennek a rendszernek a Nemzeti Mobilfizetési ZRT, aki tulajdonképpen érték értéknél nagyon sokat keres ezen a történeten. Minden, minden én elemenek. azt se tudtam, ez az ön szövegéből derül ki, érdemes beszélni. Azt írja ön, én nem tudom, hogy a nép tudta-e, de a népnek az a része, aki én vagyok, az biztos, hogy nem. Azt írja, hogy továbbá a teljes parkolásdíjának 10%-a is a nemzeti mobilfizetési ZRT-t illeti. Hát én erről eddig semmit nem tudtam. Igen, hát ugye az önkormányzatnak, illetve ha parkolásüzemeltető cégének, az is ez így van, szertőzés kell kötni a Nemzeti fizetési ZRT-vel a szolgáltatás nevételére. De árulja már el nekem, az 50 forintot lehet sokarni, lehet keveselni, lehetne azt mondani, hogy ez ingyen jár, de a 10 százalék az mi alap, az hogyan lett megállapítva? Az miért jár ennek a társaságnak, miközben ő az égegyadt a világán nem csinál semmit a parkolás érdekében? Maláki, hát ez a lényeg, ugye erről szól ez a törvényjavaslat is, hogy a, a, a parkolás bevételeinknek, a, a mobil részének, tehát a mobil parkolás bevételeinknek a 10%-a az jutalékként jó, én azt túl. kérdezem most a néptől legalább egy ember telefonáljon, de akár kettő is, van még egy szabad vonal, 061877, 0877, hogy az 50 forintos kényelmi díjon kívül, amit ugye alkalmanként fizetünk, tehát összesen ez 100 forint. Hát ugye, az sem mindig van. Van, ahol talán 150. Mert, mert ugye szolgáltató Így van, így ahogy mondja, így hogy önök tudták-e, hogy. 10 jár az önök parkolásából ennek a nemzeti mobil fizetési zértének, szemben, hogyha önök készpénzt dobálnak be, amit ugye a Matolcsi hogy nem támogat, mert az ember csökkentsük a készpénzforgalmat, de akkor a 100 az, amely az önkormányzaté. Vagy akkor az hogyan van, még miatt rosszat mondod? Jó, jó nem ne, nagyon jó mondja. Tehát a, a, az önkormányzat oldaláról, tehát a parkolás üzemeltetők oldaláról nézve, sokkal jobb az, ami készpénzbe kerül be, mert az az egész ö, ott marad a gépben. Míg, amíg no, de om, itt volt Ács Dániának a cikk sorozata, abban erről én például semmit nem olvastam. Vagy én voltam felszínes, vagy akkor, nem volt benne. Akkor most ki lehet egészíteni majd azzal, hogy akkor, mobil Mert akkor valaki... ez egy eléggé jelentős magyarázat, hogy egy önkormányzat egyébként akkor miért szereti jobban, most a korrupciós szempontot nem figyelembe véve, hogyha készpénzzel fizetnek. 0, hát azért, mert, egy... mert a mobil, mobil vezételének a 50% az elmegy jutalékra, és azért ugye gondoljunk már bele, azért ha, ha csak azt nézzük, hogy mondjuk egy... egy egy, egy normál időszakot figyelni, legyen 100 millió forintos parkolás bevétel, ez legyen, hogy 50 a készpénz, 50 a mobil, az 50 százalék mobil az 50 millió forintnak, a 10 a 5 millió forint elment jutalékba. Ennyi hiányozni fog az önkormányzat bevételéből, mert ennyit oda fizet be a nemzeti mobil fizető, a nemzeti mobil az ZRT-nek, oda utalják. Most egyébként van, az előkészítés keresztel. milyen szakaszban van? Még itt a konzultáció előtt, hogy április követően mely területei lesznek bevonva a parkolásba e, zuglónak. Hát ugye a, ez, ez ilyen zónák szerint haladunk. Annak idején, amikor elindult, hogy az a, a Városliget környéke indult el, az Ősőzértér környékén indult el. Tehát ilyen fogszerűen indult akkor el, és most a középső része lenne a bővítés, hogy ez egy idő után pedig egészen a Nagy Lajos Király fölötti egy utcával az uglónak az a része az egységes övezet legyen. Tehát nem ez lenne az utolsó, mely, még lenne még egy bővítés azzal, hogy záruljon a, a az egész kerületet érintő rész. E, mekkora valószínűsége van annak, hogy a parlament napirendre tűzi az öntörvényjavaslatot? Hát ez, most akkor komolyan akkor Ugye ilyenkor mindig az van, hogy egy tárcsolatot a vételről az illetékes bizottság dönt. Ez gondolom a gazdasági bizottság Igen. lesz, aminek én a, a, az egyik alelneke is vagyok. Én azt tapasztaltam eddig, hogy a, azok a javaslatok, határozott javaslatok most teljesen mindegy, hogy milyen témát érintő, akár a légtér, vagy akár e, városligetet érintő, akár például, majd ez ezt most a, azért a Fideszes többségű Bizottság ezt e, le szavazni. Úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy most erre mit mondanak, mert ez egy olyan javaslat megint, ami egyébként azoknak az üzemeltetőknek, parkás üzemeltető önkormányzatoknak jelentős berételt hozhat vissza, hogyha ezt az Jó, azt kérdezi xy aki férfi, hogy egy másodperc, mert... Igen, mennyi megy el az automaták szervizelésére, fenntartására, a készpénz kivételére, biztonságos szállítására? egy mennyi megy el? Hát hogy, hogy az mennyibe kerül? Te, e, ugye akkor, amikor a gépet vásárolja egy üzemeltet, ilyen esetben az önkormányzat, és akkor egy olyan közlekedési kiírás van, amely a, ugye, két részből áll az üzemeltetés is. Azt tudni kell. Az egyik maga a műszaki, a karbantartás, a másik pedig az az üzemeltetés, ami elparkolás ellenőrzését végzik. hogy ebből volt az a balé, amit, amit így tavaly tapasztaltunk a parkolások kapcsán, ami kirobbant. A, a karbantartás nem lehet megmondani, nem mindenki más szerződéseket köt. Valaki általánygyi szerződéseket köt, az alkatrészpótlás is benne van, ellátás is benne van. De egyébként ez nem csak arról szól, hogy kiveszi a pénzt, és akkor leszámolja, aztán beviszi a, a, a a parkolóautomatáknak a javítása, a táblák újra kihelyezése, a festése, az nem tudom. Nagyon sok minden tényezőből áll ez össze. De az, ha összességében nézzük, még mindig kevesebb, mint amit a mobil ERT-nek fizetünk jutalékba a mobil, vagy a mobil fizetések után. Lánc a Leendő Fidesz frakció nevében az információnak korábban azt mondta, most kérem alásan novemberben vagyunk, tehát nagyjából akkor, amikor ezt a döntést hozta a fővárosi önkormányzat, hogy... A jogalkotásilag nem érti a javaslatot, egy olyan szabályozást kíván behozni, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, ami egy parlament által elfogadott kétharmados törvény egyébként szabályoz. Szerintem folytatálánk Zsolt ezt a szabályozást, amelyben a keleti önkormányzatokra bízza a parkolásüzemeltetést. Tovább nem szabályozhatja egy ennél gyengébb hatásfogó fővárosi rendelet, ez pontosan az, amit ön mond. Lángsot hozzát a második keletben, ahol 13 évig volt polgármester, már régen a kelet végezteti a parkolást, hogy lehessen, hogy lehessen fizetni az automatáknál támogatandó dolog hozzáteszem nincs mellette, hogy akkor az összes budapesti parkoló ki kell egy olyan modulal egészíteni, ami már tud kártyát fogadni. Kérdés, hogy ez mennyibe kevés, hogy ennek a költségét a kedvetek vagy a főváros ája. Picit gyors ez a rendelt, és szerintem nincs megfelelően kidolgozva, ami némileg összhangban van azzal, amit önmondott azzal a nagy különbséggel, hogy közben ezt a határozatot mégiscsak meghozták. Ezt egy hallgató mondja, aki nem véletlenül írta a történethez, és nem azonos a sláncsoltól. Hát, ugye, a volt egyébként, ha jól emlékszem, akkor még orszájsi képviselőként, aki a Nemzeti Móvizetési ZRT-ről szóló törvényt anynak idején benyújtotta, a, ami alapján létrejött ez, a, ez a, a VRT aki ilyen remek jutalékokért tud dolgozni. De hát ugye most nem erről beszélünk, ez csak úgy zárulja bejutott eszemben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Most hirtelen másban nem kapné, Két hét múlva úgyis beszélgetünk, és szerintem a többi téma addig eláll. Hát igen, hát ugye a parlament addig még nem indul el, de a, amikor megkezdődik a parlamenti munka, akkor ez a törvényjavaslat ugye ott lesz a bizottság előtt, társadalmi vételről kell majd dönteni, úgyhogy akkor majd azokról a, a számol... Erről is megzuglott egyéb érintő hát, történetről. Nagyon szépen, szépen. köszönöm a rendelkezésre állást. Hát, hát, hát. Pontani. viszont halásra önök Tócsabát Csabát hallották Zugló országgyűlési képviselőjét a beszélgetést a Zuglói Önkormányzat támogatta azt kérdezem őktől, hogy önök tudtak arról, hogy a nemzeti mobilfizető izé-bizének 10% jár ebből? én vagyok felszínes? jó, én felszínes vagyok de önök ezt tudták? Az ásdánia sorozat ezzel foglalkozott, csak én nem vettem észre. Sok mindennel foglalkozott, én ezt nem olvastam, vagy nem emlékszem rá, de ők ezt tudták. 061877-0877. Van 5 percünk, aztán felhívom Demeter Szilárdot. A péntek az mindig jó tempóban zajlik. Ma nem javítottunk rekordot, sajnos. 877 0877 figyelnék, ha volna mire, de nem telefonálnak. A kérdés ugye az, hogy önök tudtak -e erről. A, szó, a mondat így szól, míg a készpénzes fizetés során az autósoknak semmilyen pluszköltséggel nem kell számolniuk, addig a mobil fizetés során a Nemzeti Mobilfizetési ZRT felszámol egy 50 forintos kényelmi díjat, továbbá a teljes parkolás díjának 10%-a is a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-t illeti. 0618770877 0877 még 3 perc 48 másodpercig. Karácsonyig egy ki is maradt a beszélgetésből. Jó reggelt! Jó reggelt, Forváth tehát ki vagyok akart. Hát életemben nem voltam, mert most, amíg utána néztem, hogy a kapásuk, a 612-ben a Víziváros Office Centerben működik ez a DST. Hát ez egy adóhivatal, figyelj, de hát ilyet, hogy gyutalékot levettek annyit hogy bármit csinálnék, ez a legszebb dolog a világon. Életem, most hallom először. 061877-0877 061877 0877 Jó reggelt! reggelt. Jó, reggelt. jó reggelt. hogy az 50 forint az hogy jön ki, mert én parkolok, az nekem azt írja, hogy 115 forint tranzakció az lehetséges, hogy 50 forint jár ennek a cégnek, és a többi pedig a mobil társaságnak. Ez csak feltételezés. Jó, jó. Csak ezt nem tudtam. És akkor ezem, felül még van a 10 nem, az az egésznek, a tíz, az már nem számítja pluszban, hanem amit ön befizetett, annak a 10%-a oda megy, miközben ön nem csinál semmit. Ön ezt nem tudta? Nem hogy a cég részéletet, a, a cégnek Igen. egy részé füzetek, utána még Igen. kap 10%-ot abban, a... De ön ezt, uh -huh. ön ezt tudta? is. Én csak azt vettem észre, hogy felemelkedett a transzakciós díj, amikor voltam ilyen türeglamos váltásánél a mobil szüzetési mert nem tudom nem. Köszönöm szépen! Azt kérdezem, hogy valaki azt jelzi, hogy nála baj van az internetes adással, hogy bárki más tapasztalá ilyet? Két kérdés van, hogy tudták-e a Nemzeti Mobilfizetési társaságról hogy 10%-ot kap valamint, hogy az internetes adással mi a helyzet? Krista, nálad milyen a, a, az internetes adás? Ennél gyorsabban reagáljanak, legyenek szívesek. Az internetes adás minősége, felülérdeklődöm valamit, hogy a konstrukciót ismerték-e. 061-877-0877. Leget? Jó reggelt, Paggóta József vagyok. Én tudtam, amikor bevezették a tokásos indulataimmal, háborogtam és majdnem lenyeltem a parkoló tehát annyira ideges voltam tőle, hogy akkor éppen sorozatban már nem tudom, hanyadik ilyen volt, ami nemzeti akármi. De azt tudod, hogy 10% az övé? Nem, a 10-ről még én se tudtam. És az internetes adás? E, igen, internetes adás. Jó, ja, akkor működik. Jó, nagyon szépen köszönöm. Sajnálom, akkor adnak az illetnek illetőnek a problémája. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Az előbb én telefonáltam, interneten hallgatom, most a Jó, köszönöm szépen, másnál jó. is Jó! A finálé következik. Jó reggelt lehet! A vonalban Demeter Szilárd, a Pető Firodal Múzeum igazgatója. Mi először beszélünk adásban, nem szeretnék se jó, se rossz benyomást kelteni. Annyiban mindenféleképpen újdonságot fogok jelenteni önnek, hogy lehet, hogy Parti Nagy Lajos kapcsán ki fog derülni, hogy nem mindenki szereti önt, de engem a mai beszélgetés folyamán az ön politikai hovatartozása, előélete, zenei múltja és az összes többi egy tízes skálán egyesre hidege hagy kára nem érdekel, kizárólag a tédei ösztöndi foglalkoztat, és annak a részletei az, hogy ön egyébként milyen ideológiát mentén mondott mások számára botrányosat, vagy kevésbé botrányosat, az a mai beszélgetésünkben minimálisan sem lesz jelen, hogyha ezzel külön nem fogom felhúzni önt. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Ez egy ördemtelen téma, és valóban elvinni a fókusz arról, amiről érdemes beszélni, ezt találkozik az én szándékomban is, köszönöm te még ezt Én egy elégi felfokozott hangulatban lévő pali vagyok, aki, ami nem csak abból adódik, hogy nagyon szeretem a reggeli rádió de én péntekre készülök el, és még ráadásul egy tévéműsorom is van ilyenkor, hogyha kicsit úgy fogok kérdezni, mint egy ügyész, akkor ugyanakkor, tehát ha az első rész az pozitív volt, akkor ne lepődjön meg. Vanna. Azt kérdezem öntől, hogy... 2019. június harmadikán halt meg Térei János. Valami assógja, de ez teljesen szubjektív nekem, hogy mintha nagyon gyorsan lett volna róla elnevezve egy ösztöndi, nem azért, mert ő egyébként érdemtelen, hanem hogy az ember azon gondolkodott, hogy hány jelentős íróköltő halt meg az elmúlt időben, akiről el lehetett volna nevezni. Tehát nem térei ellen van kifogásom, semmi ellen sincs kifogásom, de hogy az, amit mondok, ez a még alig hűlt ki, ha nem vagyok félreérthető, ez önbe fel sem erült? A magától adta magát az elnevezés ugyanis, ezt az egész ösztendiat a térei jelenség miatt találtam ki. Az, az mit jelent? És Jánossal beszéltem 2019. januárjában, hogy uh -huh. akkor akkor lenne nekem egy ilyen ötletem, tehát hogy látom, hogy struktúrálisan a pályakezdők kapnak állami impulzus támogatást, tehát a Moritz, Zsigmond, Őrkény, Babics, Satovérstandiakon keresztül. Az élő is van uh, állami támogatásuk, tehát a Művészeti Akadémiak, a Digitális Irodalmi Akadémia jelentős állami pénzeket tud az élő klasszikusoknak nyújtani, az arra jödenes élő De a középgeneráció, tehát az, aki most görizik gyereket, nevel, házat akar vásárolni, iskoláztat, stb., azok számára nincs egy ilyen kiszámítható állami ösztöndi, ami valamelyest könnyebbé tehetné az alkotási folyamatot. És ez pont azért mondom, hogy tére jelenség, mert János volt az a, a, az író, aki az írásból íróként akart megélni, még akkor is, hogyha miatt nyomorgott. És amikor ezt Jánosnak mondtam, hogy akkor én megpróbálom ezt így költségvetési orrásból biztosítani, legalább egy belátható, tehát akkor még három évről beszéltük, egy belátható távra, hogy legyen három év felszúszanásnyi idő, akkor ennek nagyon örült és nagyon pártolta, nem is inkább magáért, hanem az, hogy akkor hirtelen lenne, hogy mondjam, fülállású író Jó, magy magyarul, hogyha ez a sajnálatos esemény nem következik be, akkor ez az ösztöndi, ez más néven futott volna, viszont az biztos, hogy térei benne lett volna a körben. Hát az, hogy biztos, azt azért nem tudom most teljes joggal kijelenteni, mert egy szakmai koratórium szavazta meg a tére az akkor én nem vettem részt a döntéshozatalban de elég valószínűnek tartom, tehát 99 tartom, hogy a top listán ott lesz ok, van az oké, rendben egy. van. A másik kérdés, tartalmi formai kérdések egymás mellett szerepelnek. Szerencsése az, hogyha az özvegy ennek, a, van, ennek az élén van ennek a Grémiumnak? Azért kértem én az özvegyet fel a Grémium élére, hogy próbálja a térei nevet tisztán tartani. Tehát látjuk azt, hogy milyen őrjöngés folyik különböző közösségi médium, médiumok felületein, tehát térei összendik kapcsán. És de az most az még, az még előtte vagyunk, te még előtte. Te. De én ismerem az írótársadalmat, azért mégiscsak benne élek jó pár éve. Tehát tudtam, hogy az is pontosabban valószínűsztettem, hogy milyen következményei lenne, lesznek ennek az egész történetnek, és Artemis-re azért volt idődőjelben szükség, azt kértem artemis hogy azt jelezze, amikor már úgy gondolja, hogy a, ez a húz meg, erez meg ami már nem méltó, pontosabban besározza térei nevét. És Artemis végig erre figyel. Tehát hol van az a határ, amikor azt tudja ő jelezni nekem, hogy ez így az ő számára, mint a térei a számára már nem vállalható. Szerencsére az öntéshozott alkoholja már ilyen pillanat nem következett be. Most beszéltek -e erről, vagy erről nincs mit beszélni, ami most van? Uh, Nevezzük szájkaratének. Beszélgettünk nyilván, mert hogy van egy térei ösztöndi bizottság, ami a őzvegyből áll, a térei hagyaték kezelőjéből, belőlem, mint a PIN főigazgatójából, illetve a Digitális Irodalmi Akadémia Főosztály vezetőjéből, tehát ez itt a négy tagjöztünk bizottság azért szoros emberfogásban dolgozik, és folyamatosan egyeztetünk, nézzük, hogy hol érdemes, vagy mikor lenne érdemes nekünk megszólalnunk, illetve Artemis az egyik írószövetség belső lev azért kőkeményen véri a saját igazát, és saját álláspontját, nem kell ez erről, hogy ezt 2019. december 16-án hirdették meg ezt az ösztöndíjat, így szól Pét a PIM, tehát ez a Petőfirodalmi Múzeum 2020 elejétől, Uh, Tére Jánosra elnevezett ösztöndíjat indít a középgenerációhoz tartozó íróköltők műfordítók részére. Demeter Szilárd, tehát ön levélben kereste meg az írószervezeteket, könyvkiadókat, folyóiratokat, töredem egyetemi tanszékeket, szakmai műhelyek vezetőit, hogy tegyenek javaslatot. Azt kérdezem öntől, hogy miután ön korábban kereste meg ezeket a szervezeteket, erre saját maga senki nem jelentkezhetett. Az, hogy térei ösztöndíj lesz, azt 2019. december 16-án miért tartotta fontosnak megjeleníteni? A, hiszen egyébként a folyamatban kívülről nem lehetett belenyúlni. Hogy minél demokratikusabbá tegyem. De hogyan? A hát a hiszen a demokratikus a... szabályok már korábban meglettek alkotva, és attól, hogy ez napvilágot látott ez a hír, ez a szabályrendszer nem változott. Hogyha most én a fiala úr érvelését elfogadom, akkor az összes kormány és kormányhatározatot nem kellene közéteni, mint addig, amíg mondjuk jogszabályi. Véglegesítést nem kap. Tehát, hogy a nyilvánosság az önmagában egy demokratikus legitimációt biztosít. De a nyilvánosságnak a, ebben, a, ebben a semmilyen szerepe nem volt? Nyilvánosságnak annyiban volt szerepe, hogy értesült a írótársadalom, Tehát nem kifejezetten egy mondjuk egy vezetői vagy církeli tréf értesült a tére jött, a levélbeli megkeresés alapján, az egész írótársadalom értesült arról, hogy lehet, hogy ilyen középen okay. nem Ezáltal a saját vezetőiket rákényszerűtették arra, hogy minél szélesebb hmm. körben jó. Azt kérdezem önt, öntől, hogy én még egy olyan időszakban nevelkedtem, ahol egy fiatal író tudott 40-45 éves lenni. De az, hogy a középgenerációnak a felső határa az 65 év, az nekem azért nagyon tetszik, mert nekem van négy könyvem, én ebben együtt nem tartom magamat írónak, de az nagyon bírom, hogy én a középgenerációhoz tartozom, mert egyébként... Uh, időnként lebácsizom magam, hogy a barátnőm ki nem állhat, de azért a 65 év a magyar férfi átlag életkor tekintve, ami azt hiszem, hogy 71 vagy 72 év, szóval ezt uh, középkorúnak uh, mondani, azért ez egy ilyen enyhe eufémizmus. Hát én most persze nyilván nincs is az, ő, hogy a, a, a az életkor határ, tehát hogy egyre idősebben, szerencsére egyre idősebben Vegyéjük egyre, egyre idősebb kort élünk meg. Itt igazából azt, azt próbáltuk bemérni, hogy hol van az a, az a korhatár, ami mindenfajta állami a, díjazásban vagy elismerésben valamiért vízválasztó. És ugye például a nemzetművészének 65 fölött lehet csak vendég, mm. tehát 65-ig nem lehet nemzetművész az arra érdemesült alkotó és egy kimondva vagy kimondatlanul azért, hogyha megnézzük a Digitális Irodalmi Akadémia tagsága sem ad a mai csírke. tehát ott is van egy ilyen belső, mondta, 60 környéki cezúra. Nyilván vannak fiatalabbak is köztük, de hogy, hogy a, valamiért ez, ez rögzült a, a magyar terület, vagy 65, az egy ilyen választó, valószínűleg a nyugdímia. Úgyhogy a, a, az egész egyszerre nem tudtunk más olyan, olyan korhatárt bejelölni, felső határként, amit, amit a elfogadott volna a társadalom. Okay. Magyar nyelven alkotó szerző kapják, hogy nyugatabb alkotói körülményeket tudjanak biztosítani, a díjazottak száma egyszerre, 30 fő. Van olyan kommunikációs technikában tanítják, de én hál' Istennek ilyen, tehát csak a megközelítés nem értem, hogy ön miért avatja be a kírásnál abba a műhely titokba az érintetteket, kiadókat, írókat, hogy egyébként volt egy olyan javaslat, amit nem fogadtak el. Ez most nem értem a kérdést. Hát pedig Önhöz kapcsolódik, most ez lehetne találatos kérdés is, de ennyire jobban még nem vagyunk, az van a szövegben, a díjazottak száma egyszerre 30 fő, a kezdeti tervekkel ellentétben, amelyek az ösztöndíjban részesülők körül, közül kizárták volna az Irodalmi Akadémiák tagjait, a jelölésnek nincsenek adminisztratív korlátai ja, Erre mi szükség van? Enne. Azért, mert az eredeti megkeresésben ez valóban benne van hogy nem lehet jelölni azt Az eredeti a, megkeresésben ki, kitől amit, levél, amit levélben én küldtem ki a megkeresett jelölő szervezeteknek, inkább és személyek. Na, mi volt akkor a cél, és aztán miért revidiálta magát? A, hát nekem az volt a célom, hogy azok, akik már részesülnek valami fajnámi uh -huh. apanásból, vagy versenyelődik. Logikus. Az azáltal valamilyen klubnak, vagy ilyen elit... Tökéletesen érted, akkor miért a föl? akkor azokat ne lessen, és akkor én hirtelen elkezdtek mindenféle jobbról-balról, tehát az összes oldalról, tehát nem, nem egyik vagy másik okay. világműtött oda. mindeninnen elkezdtek bombázni engem azzal a, a felkiáltással, hogy ez a teljesítmény értékelés ellenében hat. Tehát, hogy elvi kérdés az, hogy akkor a teljesítményt nézzük, és ne az, hogy ki mit kap esetleg más szerencsés lobbynak köszönhetően. Azzal hát, együtt az önjavaslatának volt logikája? Volt logikája, viszont én egy kompromisszumkész ember vagyok, tehát ha attlátom, hogy hogy ettől a jobb lesz a lista, és jobb lesz a hangulat. De lehet, hogy ez a, a, a, a, a, a, korrigál, a... a korrigáló vágyóktól inkább önzés volt. Hát ez már az ő problémájuk. Jó, csak meg... Egész eddig az ő problémájuk, amíg ő nem akceptálja, jön pedig akceptálta. Én nagy mert én ismerem az emberi természetet, és ismerem a magyar elitnek a, a belső természetrajzát, tehát én mindig látom azt, amikor a szakmai érvek vagy szakmai költözésről. Az látja, milyen érdekes, érdekes, érdekes dolog, hogy én azt mondtam, hogy ezeket a szempontrendszereket nem fogom érvényre jutatni a beszélgetésünkben, ő pedig folyamatosan mondja, ami nem baj, de azt jelenti, hogy olyan szempontoknak is meg akar felelni, amelyek egyébként nem feltétlen irodalmi szempontok, hanem a csárda akusztikájával vannak összefüggésben, mert hogy a bölcsészkarra jártam, és Bálasatanár így beszélt, azt mondta, hogy. Ilyen a csárda akusztikája. Ön pedig akkor erre nagy mértékben tekintettel van. Hát nekem, mivel intézményvezető vagyok, és éppen egy új infrastruktúrát építek fel, ezért nem irodalmárként vagy mozai főigazgatóként kell ezen a pályán motorozna hanem vagy okos feleségként, vagy politikusként. Tehát ez, ez külkemény politikai okay. csinálok. 14 fős a szakmai kuratórium, a zsűri elnöke dr. Hart, eh, Harmat Artemis Tére János Özzelje, tagjai pedig az írószervezetek, az emberérőforrások minisztérium, a Magyar Művészeti Akadémia és a PIM delegátjai. Az, hogy kik alkotják egyébként a szakmai kuratóriumot, azt ön el? Nem, ezt egy szélesebb körben egyeztetve, még melyek azok a jelentősebb bíró szakmai szervezetek, amelyek általában benne vannak az ilyen típusú kuratóriumokban, tehát hogy végigvettük. Nyilvánvalóan a Digitális Irodalmi Akadémia adta magát, a Magyar Művészeti akadémia adta magát, behíszük a Szécsényi Művészeti és Irodalmi Akadémiát is, de ők nem fogadták el a kuratórium tagságot. Magyar Szövetség, Szépírók Társasága, Fiatal Írók Szövetsége, a legjelentősebb határon túlni Magyar Írószervezetek, tehát ezek, ezek így adódtak. Ebből állt ezt a végleges koratóri minista. 5 évre költ vele szerződést a kormány, már, mint a PIM a közelmúltban a kultúrstratégia intézmények sorába lépett, a vonatkozó jogszabály szerint a kormány öt évre kötvele szerződés szerződést, így az eredetleg három évesre tervezett alkotói ösztöndíjat öt évre lehet meghosszabbítani. Egyebek között ezt mondja a szöveg 16-án, a következő megjelenés az január 7-e, amikor azt mondja a PIM, hogy a ösztöndi ösztöndíja magyar kultúra napján indul majd útjára. A Magyar Írószövetség, a Magyar Művészeti Akadémia, irodalmi tagozat, a Magyar Penklub, Klub Társaság a más hazai és határon túli intézmények könyvkédok irodalmárok és irodalomtörténészek közül 36-on vettek részt a kiválasztási folyamatban, őket önkérte föl. Igen. A ménye... igen. Csak egy szélesebb konszenzus alapján jelöltük, jelöltük meg azokat a szervezeteket, intézményeket, illetve személyeket, akik a mai vagy kortás magyar irodalmai életben kiemelkedőnek vagy felsősnek számítanak. Amelynek eredményeképpen összesen 337 személy neve került a jelölt listára. A jelölt listára mindenkinek a neve felkerült, akit javasoltak? Igen. Egy, egyszer... hát egy szalazat volt, az is felkerült. Egy-egy szervezet hány embert javasolhatott? 30-at. Tehát, ezek szerint nagyon jelentős átfedés is, vagy legalábbis nem jelentős, de akár átfedés is előfordulhatott. Vagy a, vagy... Voltak, persze, kialakultak, tehát voltak olyan csomó pontok, ahol átfett a konferenzus lehetősége. Tehát jelölés... arról jelentősnek pont tartották az adott alkotót. Abban segítsen nekem, de lehet, hogy a Kákán keresek csomót, a jelölésre felkértek összesen 348 jogdíjas magyar alkotó, író, költőröldel tettek javaslatot. Az előbb még 337 volt most, pedig jelett ebből 348? Uh, itt két dolog is uh, folyamatban volt, és pontosabban tehát, hogy ez, ezek változtatták a számokat, hogy olyanokat is jelöltek, akik nem akartak jelölték sem lenni, tehát hogy belekerültek először a nagy és utána jelezték a saját jelölő szervezeteiknek, hogy ők nem, szeretett, nem szeretnének ezen a listán szerepelni, ezért a jelölő szervezetek kérésére lehúztuk. Illetve olyanokat is jelöltek, akik nem feleltek meg a korhatári kiírásnak. Aztán utólag kiderült, hogy így is bekerült a körbe olyan, aki nem felelt meg. Hát az egy baltokinre került be, kifejezetten az özveg kérésére. Ja, hogy térei nagyon uh, tisztelte és értékelte Bartókimbének a munkásságát, és Artemis azt mondta, hogy ha valakinek adna János Őszön akkor biztos Bartókimbé lenne. Jó, ezt az egészet Erőször. itt aztán innentől nem értem, mert ugye ön azt mondja, hogy a szám mizéri egyebek között abból is adódik, hogy korábban jelöltek, azt mondták, hogy ebben nem óhajtanak részt venni, jól emlékszem? Igen. Igen. Ez elvileg azt ö, mutatja, hogy aki erre a listára felkerült, az mind tudott róla? Én ezt kértem a jelölőszervezetektől, illetve ezt kértem a későbbi kuratórium, hogy mindenki egyesztesse vele a saját jelölkeivel, hogy szerepel ez a listán, és hogy elfogadja egyáltalán a, a listán. az ezek szerint Bartók Ivrével ez nem történt meg? Vagy hirtelen meggondolta addig, magát? Én egész addig, addig, amíg Bartók Imre az álmott utását elhett a főzúkon, addig én abban a tudatban értem, hogy vele is volt. Jó, én Berta Csoltál beszéltem személyes ismerettség okán, ő azt állította, hogy ő a sajtóból tudta meg vele, az íg egyet a világán senki nem beszélt. Most az a baj, hogy itt egyrészt 19 kurátor, másrészt 50 valahány jelölő szervezet egyen-egyenként megkapta azt a felkérést, hogy egyeztessék a jelöltjeikkel, hogy szerepeljenek. De könnyen előfordulhat, hogy fegyelmezetlenek voltak. Vagy nem olvassák azokat a köriméreket, amelyeket... Hát végül is írók, ők írnak, a... miért olvassanak, tehát azért ezt Hát érteznem. a legnagyobb baj az irodalommal, hogy általában csak írunk és nem olvasunk sokkal jobbat tenni az irodalomnak, hogy olvasnánk is majd a végén belém szeret, és csak velem fog beszélgetni, Én írok is, meg olvasok is. Na, azt mondja, hogy azt mondja, akkor megértettem a 3.48-at, most már január 21-én vagyunk, tempósan haladunk ma 2020 és január 24-e, kiválasztották a tédei ösztöndíjasokat. Egy 19 tagú szakmai zsűri választott, ugye már a legkülönbözőbb számok vannak, úgyhogy én már nem is tudom, hogy melyikhez térjek vissza. 19 tagú szakmai zsűri választott, kiválasztottak 3.37-et, vagy 3.48-ot? 3.30 valamennyi volt, azt hiszem, a, a végső lista. Amit végképp nem értek, vannak így különbségek. Kicsit nem értem, nagyon nem értem, végképp nem értem. A szakmai kuratórium További 15 írót tartalék listára javasolt, hogy amennyiben Demeter Szilárd a film főigazgatója él a vétó jogával. Most ugye én elolvastam két levelet, én nem vagyok hivatalosan. Író, írószervezet se vagyok, akadémia se vagyok. Honnan jön az ön pallos joga? Tehát az hogy vetődött a fel? Ez egy kiírásban és abban a megkeresésben, amit először kiküldtünk a különböző jelölő abban szerepel az, hogy nekem, mint kezdeni műzőfégozgatónak vétójogom van De a lista elfogadásakor. Ez egész egyszerűen fenntartói logika. Tehát, hogyha már kibulizok egy ilyen ösztendiet, és én vagyok a felelős írtam, és én írok a lápat, a, akkor egész egyszerűen jogom van ahhoz, gondolom én, hogy a végső lista elfogadása esetén, hogyha látok olyan szereplőket, akiket úgy gondolom, hogy nem, nem, nem érdemesültek a tére ösztendire, hogy a közigbenációs azokat ne fogadhassam el. Tehát a szakmai kuratórium és a döntéshozatal között van egy minőségi ugrás. De egy elég a, jelentős? Hát jelentős ugrás, és ennek a minős minőségi ugrásnak ugye az a akkor a manifestáció, hogy minden papírt én Jó, más biztos megkérdezni, hogy kinek kellett volna szerepelnie ott ahhoz, hogy ön kihúzza. Én ezzel a nagyon édes kérdéssel nem fordulok önhöz, de ön ezek szerint el tudott volna olyan embert képzelni, akit javasolt volna a szervezet, amely egyébként őt legitimálta volna a saját művészetén kívül, vagy a saját művészetén belül. Ön azonban úgy gondolta volna, hogy erre méltatlan? Uh, ez egy elvi végig gondolás volt a magam részéről, én nem szeretek konkrét személyekbe gondolkodni, mindig akkor. Én ezt eliszem, de magát a lehetőséget mégiscsak egy gyakorlati dolog kedvért tartotta fönn. Uh, nem, én így dolgozom, hogy mindig stratégia végig gondolok minden tervet, és megnézem azokat az elvi feltételeket és lehetőségeket, amelyeket érvényesíteni kell ahhoz, hogy jól működjen az adott terv. Ebben ez az elvi lehetőség, vagy az, az elvi kiskaput Jó, Azért nem bennem a, a kisördög azt mondja, hogy akkor az egészet elvégezhette volna ön. Hiszen saját magával szemben nem vétójoga, magával szemben nincs vétójoga. Abszolút, és én szerintem, bár ezzel a listával is mondd elégedett vagyok, de én az első 30 helyre nyilvánvalóan saját ízlésítéletemre életett, és én értékelésembe sokkal jobb 30 nevet raktam volna össze, de ezért nem döntöttem én, mert ennek a listának nem az én ízlésítélet, ízlésvilágom. Értem, de a vétójog mégis az ön ízlését mutatta volna. Így van. Jó, én, ezt, én ezt értem, de a maga, tehát egyfelől konzisztens és konzekvens, másfelől pedig fenntartja a saját ízlésével kapcsolatos különálló jogot, ami vétójog. Amit a, előbb mondtam, itt nekem egyfelől okos eresék, másfelől politikusként is kell viselkednem a múzeumi főigazgatói tisztségem mellett. Ebben ezt a lehetőséget, tehát hogy ezeknek a szerepjátékoknak az érvényesítésének a lehetőségét nekem utáj fenntartanom. Jó, én ezt e, tudomásul veszem, hogy értem -e, azt még nem tudom. Tehát ez egy hosszabb folyamatnak lesz az eleménye, hogy megértem -e vagy sem, de most már legalább tudom, hogy... De az, hogy ön nem élt a jogával és hogy e, azt mondja, hogy azok, akik tartaléklistán voltak, azok tudták, hogy tartaléklistán vannak? Nem. És kifejezetten az volt a kérésem a kuratórium felé, tehát hogy tartsák kitok ezt a 45 nevet, mind, hogy hogyan struktúrálódott, hogy ki volt benne az első harmadó, aki volt benne a, a tartaléklistába. És az, azért uh, kértem majd, tehát ennek, azt el meghozta az összennyi bizottságet a döntést, hogy a tartaléklistás 15-nek is legalább két évig, tehát legkalesembb két évig tudunk összöndíjat biztosítani a PIM saját költségvetéséből. És a utána a folytatástban 40 cre uh, jösztem, tehát legtöbb 40-re jöztem legalább, még egy évig biztosan tudunk adni díjat. Tehát ahhoz, hogy itt ne, érezzét, ne érezze magát senki sértve, hogy a szakmai zsűri által vagy kuratórium által nem került be az első 30-ba, csak a tartalék is tárolt csúszott be úgymond igazába. Ezért én azt kértem minden kurátortól, hogy ne köztessék, ne telefonozzák, ne fotózzák be a listákat, ne adják ki a kezükből. Ez, Ezzel nem együtt kis nem kizárt, hiszen más dologban se tartották be a szervezetek azt, amit önkért, mert azért. Egy ösztöndi esetében a tartaléklista, ugye a szüleim használták még a futottak még kategóriát, hát azért az nem a legelegánsabb társaság, független attól, hogy valaki biztos ennek is örült volna. Ezt az írók és a önnevezett szakmai zsűri le egymás között. Én azért nem vagyok felelősség, mert próbáltam a lehető legkorrektebb De maguk egyébként a szakmai szervezetek belementek abba, hogy legyen egy 30 fő és legyen egy 15 fő. Igen, én azért kértem, hogy legyen még 15 fő, hogyha ne találtam, véletlenül élnék a vétójogommal, és jeleztem, azt, hogy nem, nem szándékszom. Tehát nem, az a, nem azért van vétójog, hogy éljek, mert ez egy biztosíték a számomra. Jó, csak az első 30-as tud ment a második 15 pedig az ön vétójogától függött. Igen, tehát hogy az, ott se az legyen, hogy én önkényesen választom ki a 30-on kívül további 300 közül, hogy kikapja meg, hanem legyen egy rangsor, amit már ez a szakmai zsűri eldönt, és annak alapján, hogyha én kivétózok valakit, akkor ne, én, Jó, én azt szeretném önnek a mondani, hogy a ő nem, elég, a... nem elég, hogy sajátos logikával rendelkezik, de az írószervezeteket rá tudta egy olyan dologra venni, amire én, mint írószervezet nem vagyok az, nem biztos, hogy hajlandó lettem volna, de nagy szerencséje önnek, hogy én nem vagyok író szervezet. Um, van ebben egy olyan elem, amit én korábban önnél már tapasztaltam, hiszen követtem az ön pályát. Ön egy nagyon határozott ember, vagy legalábbis határozott benyomást kelt, és azért olyan, mint aki fenntart magának olyan jogokat, amelyeket én nem biztos, hogy biztosítanék önnek, de ön nem elég, hogy biztosítja saját magának, de mások ezt el is ismerik, és ezzel legitimálva van. Ha pedig ők legitimálják, én nem fogom vitatni. Lehet, hogy én azt mondanám önnek, mint a básti elvtárs, hogy több szerénységet elvtársak, de nem hiszem, hogy Ön kitanításra szorulna, de az egészben van egy olyan határozottság, ami nekem imponál, szívesen lennék olyan határozott, mint a demeter szilárd. A szerénység és az alázat nem ugyanazt a az Én ezt értem. Az, próbálom, az alázat érintetőt próbálom gyakorolni, bár nagyon nehéz, a türelem érintetőt mindenféleképpen gyakorla, de hogy miért kellene szerény nem lennem, szerénynek lennem, hiszen van egy világos cél, leírtam félig azgatói pályázatban, hogy mit szeretné csinálni, ezt elfogadtak utra is döntési adatokat, innentől a saját életemet éle. Hát megyek elő. Oké, okay, rendben van, tudom vettem. Azt kérdezem öntől, hogy amit ön álmokfutásnak nevezett, én egyszerűen csak. Hát egy ilyen, egy ilyen hangzatosabb kilépési szándéknak, az mennyire rontott el az ön szája ízét Bartokímre? Az enyémet sem mennyire. Ez az Artemis és Bartok jönebb belső mérkőzése, pontosabban Bartok Ilének Artemis szemben kellett Ugye az, utol, az utóiratban az szerepel harmad, Artemis legjobb szándékaiban nem kételkedem, Tirej János közelévezte magamhoz, a halála sokkal mindez azonban nem változtat a fentieken. Ha ez előtte meg lett beszélve vele, akkor ez kifejezetten provokációnak tűnik, de nem ismerem Bartók Illét, megkerestem, de köszönte, nem akart élni a megszólalás jogával. Én azok közé tartozom, aki megkeresi az embereket. Az ritka újságírói szokás manasság. Öreg vagyok, még egy másik iskolában nevelkedtem, és nem hát. felejtettem el mindent, amit annak idején tanultam. Feltem Felmerült... a, a kérdésére, tehát, hogy, hogy, hogy Bartók Imre hogyan viszonyult ez, vagy mit, mit, mit gondol, vagy mit gondol bárki más erről a térei ez engem egyáltalán nem zavar, állatlan és éjszakákat sem okoz, mert meggyőződésem, hogy ez az összöndíró, ez, ez helyes. Tehát jó, hogy van, és jó, hogy most szél a 45. kövő generációs író legalább két évig nyugiban írhat. Jó, az, magát írhat az összeget a elmagyarázza a szöveg, hogy hogy jön létre Uh, ugyanakkor azt kérdezem öntől, hogy azzal a kikötés, tehát az ugye megvan, akkor ugye az lett, hogy az összes tartalék bekerült, ami ugye azt is jelenti, hogy maga a pénz az rendelkezésre állt, ami azért ritka, tehát egy ekkora összeg rendelkezésre állt. Azzal a kikötéssel, hogy két év múlva, 2021 végén az Ösztöndi Bizottság egy nagy tekintelő szakmai zsűri segítségével, ami ugye itt nem szerepel, hogy kicsodák, értékeli a térjé ösztöndíjasok ezer időtartam alatt felmutatható és legkevesebb öt ösztöndiassal nem hosszabbítják meg a szerződést. Ez kicsit innentől kezdve olyan, mint egy társas játék, hogy x ember kiesik, valamint mérlegre raknak olyan irodalmi munkásságokat, amelyeket egyébként nehéz mérni, arról nem beszélve, hogy volt itt már szó 3 évről, volt itt már szó 5 évről, de hogy jött elő most a kettő? Ez mégiscsak összefüggésben van a pénzzel, vagy hogy van ez? Mert amikor ön de ezt ez az egészet a... kitalálta, akkor a két év nem szerepelt még, ha én jól értem? De. Már akkor is szólt az eredeti kiírásban, tehát hogy az, nyilván most minden részletet nem teszünk közé, amikor valamit megkérdettünk, de az eredeti uh, kiírásban az szerepelt, hogy eze, ezeket az ösztöndíjasokat, mert a térei ösztöndíjasokat évente értékelés és Pont azért, hogy, hogy mege... mege, mege akkor ebben is változás el, lett, mert ebből meg két év lett. Az, a két év ez az azért lett, mert én úgy döntöttem, mint kíró és mint tényfőigazgató, ilyen értelemben a, dia, a fölött a vezető is hogy 2020. novemberében nem nagyon lesz mit értékelni, hiszen még nem adtunk időt az embereknek ahhoz, hogy az ezután elterendő projektterveiket megvalósítsák legalább részben ezért 2021 novemberében az első észszerű dátum az, amikor leüljünk és megnézik. De ja. azt áruljál nekem, hogy ez ja. mennyiben van összhangban az, amit 2019 december 16-án mondott, amikor őn azt mondta, hogy az eredetleg három évre se tervezett alkotói ösztödiat öt évre lehet meghosszabbítani. Erre le egy, -egy kettő. helyzet, Nem, nem. Kettő, tehát legkevesebb kettő, ami meghosszabbítható, életben a legtöbb öt évre. Így szerepel a szerződésben is, meg így szerepel a Aznezet elfogadott így De Itt az van egy három év. Három a, ésre tervezett a természet Igen, amikor 19-ben ezt kitaláltuk, és meghirdettük, és végre sikerült ehhez költségvetésű forrást is hozzátenni, akkor még nem vétesek kultustratégi intézmények. Ez azután fogadta el a kormány nemzet. És azt ugye megérti hogy nekem, ehhez semmi közöm nincs, én csak azt látom, hogy változnak a, a számok. Ezért írtam be azt a közleményben, hogy mivel a Fetőfirodalmi mód múzam kultustratégi intézmény, így intézményi státusz kapott, ezért a kormány öt éves stratégiai megállapodást köt az összes kultúr, kultúr stratégiai intézménye, ezért most már tudunk öt évre előre tervezni, hiszen lesz egy öt éves szerződésünk a kormány. Jó, csak ez egy olyan foci, aminek önmenet közben átírja a szabályait. Nem, a valósághoz igazítom a é, Értem, de a valóság azért egy jogi környezet és maga az ösztödi mint olyan jó talán érti azt, a amit jog, mondok. A kiterjesztés az egy bevett gyakorlat. A szerzőtjön megfosztása az, ami ellenáltalán a És hogy de van ez? Alakul a valóság, és én meg tudom hosszabbítani a szerződését, és ki tudom táglítani a szerződendő felek körét, ez általában a társadalmi gyakorlatban elfogad. Jó, nekem az igazságérzetem némileg bezenkedik, de most azt háttérbe szorítom. Azt kérdezem öntől, hogy ez hogy jön ki, hogy öt ember kiesik? Miért pont 5 és miért esik ki? Meg mi ne, alapján esik ki? Egyrészt szeretném, egy kicsit teljesítményre sarkalni a bírókat, tehát ne azt gondolják, ezt kezdtem az előbb mondani, azt nem sikerült ezt Bocsánat. Tehát hogy ele, az, azért uh, szeretnénk évente megnézni a alapjára ösztöndíjasok tevékenységét, hogy uh, ne azt gondolják a az írók, hogy ez nekik alanyi joggal jár. De ő, de az ő az nagyon jól beszél, csak az a helyzet, hogy ő megállapít egy ösztöndíjat, annak ne. megvan az összege, de a szövegben egyetlen nem szerepel, hogy cserébe mit várnak. A szerződésben szerepelni. A szerződésben, igen, az de az én nem vagyok szerződött. Én, az, én egy újságíró vagyok, egy riporter. Én azt tudom, amit ön közzét teszek, nincs semmi. Nincs az, hogy 50 szót kell leírni naponta, vagy írjon 65 öt, elégiát. Amikor a, a térei ösztömbíjasot visszajeleznek, akkor természetesen nyilvánossá teszik a szerződést, de addig, amíg ők ezt nem vitatjuk meg, hogy miket szeretnénk, miket tartanak elfogadhatóna, addig én nem fogom azt mondani, hogy ezer szót kell leírni a baráta. Ez Én ezt amelyen. értem, de valamit közzétesz, valamit nem, és e tekintetben kicsit politikusabb annál, mint amennyire az, az irodalommal egybevethető, de ön biztos ilyen. tudomásul veszem, csak jelszem. Ilyen ez széna. Tehát, Hát hogy hogy ilyen, ön ilyennek látja. Elődést. Nem, ilyen ez a széna. És miért? Közét a szerződést, akkor még mielőtt odaírni a szerencsétlen írja, hogy aláírja a szerződést. de most versenyeztetve vannak egy olyan módon, amiről ők azt se tudják, hogy akkor mi alapján kéne teljesíteniük, hogy ne kerüljenek abba az ötbe. Mindenkinél az összes térei összönbíjasnál ott van a szerződést, erről. mindenki pontosan tisztában van, hogy milyen elvárásokat fogalmaztunk meg. Nem. És azt Nem, az például, például minis közzété van? Ez miket csinál? Itt időnként önálló, most ez azt jelenti, hogy 9 óra, 4 perc van, de hogy ez most miért szólalt, meg ezt ne kérdezzem meg tőlem. Bocsánatot kérek. Uh, uh, mindenki ugyanazt a szerződést írja? Igen. Azonos feltételek mentén. Bart és Attila milyen listán volt, aki egyébként bekerült, vagy őt kiválasztotta ki, hiszen egyéb... A 45 után, tehát a 45, tehát a 30 plusz 15, igen. Van még egy lista, ami igen. a 95-ig tart. Tehát, hogy a 300-ból első körben a, a szakmai zsűri kiválasztott 95 olyan alkotót, akik fontosnak vagy méltónak tartott első szabadásban. Nagy, nagy Jó, de akkor ez a... önellentmondás, azért ezt lássa be, mert Bartis Atila akkor egyedül az összes közül tudja, hogy ő tartaléklistán volt. Sőt, ő még tartaléklistán se volt. Igen, igen, igen, igen. Ezzel a, ezzel a tudattal kerestük őt meg. És a válaszlevelében. Igen, lesz, Engem már megszólt a 444.hu, amikor Karácsony Gergelynek azt mondtam, hogy tudnék neki tanácsokat adni, tudja mit, hogy eléggé izé, pártfügg, tehát nem baloldali érzelmű, tehát jobboldaliaknak is szívesen adok tanácsokat, ráadásul én egy keresztül hallgatott műsort vezetek, amiben most éppen egy ideje már talán több Fideszes is van talán, mint ellenzéki, Ezügyben nagyobb diplomáciai érzéket ajánlanék. Tehát Bart és Attiláról én eddig nem, tehát a könyvei alapján ítéltem őt meg. Az, hogy ebbe így, ebbe a formába belement, a régi fiala biztos csinált volna vele egy interjút, most nem fogok, és, én, és valami azt súgja, hogy őt nem hozta e tekintetben szerencsés helyzetbe ez a szisztéma. És még lesznek olyanok, akik a 400-ből nem vállalják, és helyettük felkérjük másokat, akik ennek a tudatába fogják elfogadni a térei hogy a szakmai kuratórium másokat tartott érdemesre, és nem őket. De hát mondaná, az írók és a szakma az szakma, jó, Az a én a személyre kérdések. mérzetem az nagyobb annál sem, mint hogy ez így jó, de tudomásul veszem, hogy. Különböz... Egyáltalán nem jó. Én egyáltalán nem értek ezzel a helyzettel egyet, de nem tehetek, pontosabban nem akarok tenni ezzel, mert azt szerettem volna, és végig ezt próbáltam érvényesíteni, hogy most ez a félreértőn így szakmai döntés alapján kerüljön az ítélésre. Még egyszer mondom, én saját ízlésvilágomnak megfelelően összetudtam volna rakni egy szerint jobb 30-as de nem ezt kell cükrőzni, tehát innentől kezdve a magyar szakma döntést hozott, Hát most ez, ez nekem viszonyulnom lehet, felül is írhatnám, ha akarom, ezért van a jogom, de nem akarom. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. tudja a telefonszámat, mostantól kezdve, ha vesz olyan, ami az ön nevéhez köthető és engem foglalkoztat, megkeresem. Ugyanakkor fel van hatalmazva, ha akar a kejfej Jancsi által biztosított nyilvánossággal élni, akkor polgári időpontban, ami az én esetemben nagyjából hajlali háromtól, négytől tizenegyig, nem tudom mikor alszom, nyugodtan keresett. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, a Viszont, viszont Szilárdot hallották, a Petőfirodalmi Múzeum főigazgatóját. Nagyon szeretem mindazonáltal a péntekeket. Utána a Hula vagyok, de ezt a mai műsort is nagyon szerettem. Nem tudom, önök hogyan vannak, vele még 10 perc van belőle, maradhatnék fél tízig, de akkor kihullana a gitár a kezemből, 0618770877 0877 figyelek, ha van mire. Kicsit eszembe jutott az Amadeusz, amikor ugye mondja a fejedelem, hogy jó a mű, csak túl sok benne a hangjegy. 061-877-0877 Ez a Cure, és még a Petmeteni. Óhaj, sohaj panasz! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó segíthet, kívánok. A következőt szeretném! Ez az utóbbi idők legjobb riportja volt, és az az egyet sajnálom, hogy ez a Nemeter Szilárd nevű úriemberekkel a Fíradami Múzeum főigazgatója, és úgy tényleg kulturális dolgokkal foglalkozik, hogy egy kicsit régebb óta, mert nem itt tartanánk szerintem ebbe az ügyben. Köszönöm szépen! 061 0877 061 Nem lesz záró zene, hogyha nem hívnak, hanem most fogok lelépni. 061 087 0877 Először, ha hívnak, akkor még. Ha nem hívnak, akkor itt köszönök el. Átírom a szabályokat. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn, 7 hét óra után találkozunk. 061877 877 0877 másodszor. 877, 0877, senki többet? Anymore time. time. Viszont hallácsra. Már Ön már időn túli. Nekem már itt, itt vagy, haló? Igen. Jó. Horváth, érte csak mindig az internőhez később. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy én, én úgy gondolom, hogy akkor lehetne vétoljogat az MSZ-k. Látnak, hogyha az a havi 14,5 millió forint, amit kifizetnek ennek 40,5 millió forint, ez az ő saját fénydel lenne érte. Az egészről nem? így beszélt, Tosztuk Péter. Oldal? Nem. Tudtuk olyan dolog? Ő úgy gondolja, hogy neki ez jogában áll, is, miután én mindent megbeszéltem vele, adáson kívül már nem mondok, illetve az utána már, hogy vele beszéltem, semmit nem fűzök hozzá, amit el akartam, meg akartam kérdezni, és kommentárt akartam fűzni hozzá. Ha netán lett volna hallgató, aki még akar valamit mondani, ám rajta én az iskolázottságnak megfelelően se hozzá, se elvenni nem akarok belőle.